Anne Jacobs Hazatérés! A vonat halk zakatolással és szuszogással siklik át a hóval borított völgyön. Odakint már besötétedett, a völgyet körülvevő hegycsúcsok és hegygerincek teljesen eltűntek. Amikor a szerelvény megáll egy-egy állomáson, az ablakon kinézve csak a kavargó hópelyheket és az épületeket borító friss havat lehet látni a lámpafényben. A kis falvakból származó utazók tömött táskákkal és csomagokkal szállnak le a vonatról. Most végeztek az ünnepi bevásárlással a megyeszék helyen. Holnap már karácsony este van. Jule és Fridel egyedül ülnek a fülkéjükben. Egy ideig számolgatták, hány feldíszített karácsonyfa áll az apró állomásokon és rázta őket a nevetés, mert a lány mindig többet számolt, mint a fiú. Most mindketten hallgatásba merülnek, Fridel kibámul a sötétségbe, és amikor feltűnnek egy falucska fényei, közli júléval épp hol járnak. – Ezen az úton jártam iskolába – meséli. – Minden reggel fél hétkor indult a vonat, alig egy órácska a megyeszék helyén, majd gyorsan megírtuk a házi feladatot. A lánynak mindig musoljognia kell, amikor a fiú így elábrándozik. Erről az oldaláról egyáltalán nem ismeri az ő Fridejét – Sokkal inkább a realizmus jellemző rá, összeszedett, gyorsan átlátja a helyzeteket, és tudja, hogy mit kell tennie. A veszekedés sem állt távol tőle, ami eleinte nem tetszett a lánynak, amíg rá nem jött, hogy a fiú leginkább másokkal veszekszik, ráadásul olyanokkal, akiket ő maga sem állhat különösebben. Nagyon erős az igazságérzete, de ezt Jule el tudta fogadni, sőt, még csodálta is érte, hogy többnyire képes uralkodni a haragján. – Jó tanuló voltál? – Érdeklődik most. Fridel elvigyorodik, és legyint egyet. A lány már ennyiből is érti. Vadidők voltak, mormolja a fiú. A vonatablakról csillogó hófelhők röppennek fel. Hóval borított fenyők rajzolódnak ki a szemük előtt, majd két öreg épület, végül a harsányan kivilágított állomás. Valamivel távolabb szemükbe tűnnek a ragyogó hotelek, világos, kék, menta, zöld, sőt az egyik kármin vörös fényben úszik. A hagymakupolás templom halványnak és aprónak tűnik mellettük. Svándorf, mondja a fiú, egy tóról kapta a nevét. Gyakran jöttünk ide fürdőzni, télen pedig korcsolyázni. Az öcséd és te? Igen. Fridel nyújtózik egyet, és az ujjaival végig szánt rövidre nyírt haján. Ő is ott volt. Az öcséről nem mesélt sokat a lánynak. Csak annyit tud, hogy Mexnek hívják, két évvel fiatalabb nála, és a szüleihez hasonlóan Gründolfban él. Már megnősült gyereke is vannak. Friedel a tékozló fiú, az idősebb, akit tanulni küldtek, hogy legyen belőle valaki. Júle tudja, hogy a fiú apja keserűen csalódott, amikor Friedel megszakította üzleti tanulmányait, hogy Dél-Amerikába utazzon és részt vegyen a segélyszervezetek munkájában. De szóltál neki, hogy ma jövünk, ugye? kérdezi a lány óvatosan, mert érzi, hogy a fiú már is ideges. A kezét is muszáj lefoglalnia, ezért belekotor a nadrág zsebébe. Persze, felhívtam őket. Végül is ez a legkevesebb, amikor az ember 15 évnyi világjárás után hazatér. Ez idő alatt csak néha jelentkezett náluk, ha telefonhoz jutott. Mali, Peru, India, Afganisztán a legkülönfélébb tájakon vezetett fejlesztési projekteket. Ők ketten is egy kerékpártúrán ismerkedtek meg a Himalájában egy évvel ezelőtt, ahol a lány először kifejezetten ellenszemvesnek találta, hogy a fiú hangadóként viselkedett. Pedig egyszerűen ilyen volt, vezető alkat, méghozzá a legjobb értelemben. Gondoskodott mindenkiről, felelősséget vállalt értük, törődött a gondjaikkal. Mivel a nap végén a lány már igencsak nyomorúságosan érezte magát, még a táskáját is cipelte helyette, amikor pedig az egyik férfi kificamította a bokáját, a fiú simbetette tette a sérült végtagot, és a csoport után kísérte az utitársukat. Ám a lány csak az utolsó napon szeretett belé, a búcsú estükön, Akkor viszont végérvényesen. A fiú később bevallotta neki, hogy vele is pontosan ez történt. Akkor tűnt fel neki igazán a lány égővörös haja és törékeny termete. Eleinte azt hitte, a túrát sem bírja majd, de tévedett. Jule kicsi volt, de erős, ez pedig nagyon imponált Friedelnek. A vonat elkanyarodik, így egy pillanatra láthatóvá válnak a kivilágított vagonok és a mozdony is. Friedel feláll és leveszi a csomagjukat a kalaptartóról. A következő az... Mormója és a karórájára pillant. Pontosan érünk be, öt perccel hat előtt. Felveszik a kabátjukat és a sapkájukat. Egy percig csak állnak egymással szemben, miközben a fiú lágyan kisimít egy vörös tincset a lány homlokából, majd gyengéden szájon csókolja. – Fel a fejjel, kislány! – mondja, és halványan elmosolyodik. – Nem lesz olyan rémes! – Jule most kezd csak feszülté válni. Már eddig is világos volt a számára, hogy ez a látogatás nem egy kedélyes családi parti lesz, de ahogy elnézi a fiú, tényleg tart egy kicsit a dologtól. – Hé! – a nyakába borul, és egy pillanatra magához szorítja. – Ketten majd megoldjuk! – Friedel hálásan viszonozza az ölelést, aztán elindulnak a csomagjaikkal a szűk folyosón. – Gründolf! – Kiszállás a baloldalon – Nincs szükség a bemondó hangjára, a fiú pontosan tudja ezt. Az öreg állomás homlokzatát láthatóan felújították. Az épületet kiszélesítették, még a lámpák és a kettes vágányhoz vezető aluljáró is új. Régen egyszerűen csak átszaladtak a sínek, hemmeséli Friedel, ahogy az épületet körülvevő hóban araszolnak, miközben folyton be kell csupniuk a szemüket, mert a szél belefújja a jeges hópejheket. A falu főteréig vezető út viszont jól kivilágított és tiszta. Az oldalán a hóeke által hátrahagyott buckák tornyosulnak. Két taxi is várakozik itt. Valószínűleg a turistákat viszik az egyik hotelbe. A hely most már lassan tíz éve a Keffinger Rét nevű síterülethez tartozik, ahol síliftet és lesiklópályát is építettek, a hegy tetején pedig egy hütte áll, széles terasszal és gyönyörű kilátással a hegyvidékre. A ragyogóan fényes épület és a pálya innen lentről is látható. Az út alattomos, mert a friss hó alatti égpáncél feszül, a szembejövő hóeke pedig nem győzi eltakarítani a folyton megújuló hótömeget. Júleg kétszer is megcsúszik, de szerencsére álva marad, a második alkalommal Frieder kajánul azt javasolja, szaladjon inkább előre, hogy szükség esetén megkapaszkodhasson benne. A lány figyelmen kívül hagyja a pikírt megjegyzést. Végre elérik a falut! A Bogner udvarház régen a falu közepén állt. Ma viszont már az új tanácsháza és az Alpesi Fények Hotel által határolt terület számít a centrumnak, amit mindenütt kávézók és síbárok öveznek. A zöld vadászhoz nevet viselő több emeletes hotel csak nem teljesen elfoglalja az egykori udvarház területét. A mostani parkoló régen konyhakert volt, ahol Fridel nagymamája májvált, futónövényeket és fűszereket termesztett. Fridel megáll a birtok előtt, és ingatni kezdi a fejét. Nevetnie kell, de a nevetése cseppet sem vidám. – Még rosszabbul fest, mint az interneten? – Jule von. Szerinte pontosan úgy néz ki, mint az összes többi síhotel. Puccos és ronda. Talán a bejáratnál álló kisfehér műanyag hóemberek tényleg túl gicsesek, de a zöld fal még mindig sokkal szebb, mint az a rémes rózsaszín, amiben a szemközti hotel pompázik. Vicces, hogy van, aki szépnek találja ezt. Talán a tulaj színvak? – Bemegyünk? – kérdezi vacogva. – Már lefogyott a lábam. A hatalmas, favorítású, krémszínű ülőgarnitúrával berendezett halban persze a karácsonyi díszítés dominál. A recepciós pult mellett óriási karácsonyfa áll, ágain kék faalmácskákkal, fehér masnikkal és csillogó aranyangyalkákkal. Egy percig csak áldogálnak bizonytalanul, majd Friedel a pulthoz lép. Jó estét a nagybecsű vendégeknek! Miben segíthetek? A portás népviseletben van, és mindössze egy hajcsomó meredezik a feje búbján. Beszédek közben enyhén meghajtja a fejét, és fűrkésző tekintettel nézi őket. Jó le egy pillanatra megijed, mert a külseje alapján Friedel apja is lehetne, de szerencsére téved. Jó estét, ház Bogner urat keresem. Bejelentkeztek? Nem. A portás arcán tipikus nyájos mosoly jelenik meg. Bogner úr sajnos nagyon elfoglalt, Bogner asszony is jó lesz. Ó, épp a tálalását felügyeli, ez eltarthat egy darabig. Kit jelenthetek be? Fridelt. Tehát Friedel és a kísérete, kérdezi a férfi bizonytalanul, Friedel pedig kelletlenül bólint. Kérem, legyenek szívesek helyet foglalni, megnézem, mit tehetek önökért. A fiatalok leteszik a hátizsákjukat és leereszkednek a kemény, sima fotelekbe. A halban meleg van, úgyhogy leveszik a kabátjukat és a sapkájukat, majd a kabátra fektetik az átnedvesedett sájukat és a nepálban vásárolt csíkos kesztyűiket. Idekintről pont be lehet látni az ebédlőbe, ahol a sportosan elegánsan öltözött vendégek üldögélnek a lágy lámpafényben és az esti menüt fogyasztják. A kiszolgáló személyzet német népviseletben, dindliben feszít. A sült hús és a gombóc étvágygerjesztő illata órába kúszik, érzi, hogy farkaséhes, de egy szót sem szól. Frieder feszült arcalul ül a fotelban, és a recepciós pultot figyeli, ahol a portás éppen telefonál. A várakozás lealacsonyító, a lány tudja, hogy a fiú szégyeli magát előtte. Biztos volt abban, hogy a szülők nem fognak Isten hozott itthon táblát szögelni az ajtó fölé, de úgy tűnik, egyáltalán nem számoltak Friedel hazatérésével. A litből megkésett vendégek lépnek ki, és ahogy az ebédlőbe sietnek, a pillantásuk keresztezi az övét. Tudja, hogy az agyon használt hátizsákjuk és a kabátjuk nem illik ide, a mexikói sapkájuk és a szőtt sájuk pedig még kevésbé – Megpuszkodja egy kicsit kócos lófarkát és a csizmájára pillant, amely körül időközben barnás kis tócsák képződtek. A recepciós pultban végre történik valami. A férfi egy fiatal dindlit viselő lányal sútyorog, aki pontosan olyan öltözékben van, mint a felszolgálók. A lány engedelmesen bólint és odalép hozzájuk. – Hozhatok önöknek valamit inni? – Fridel kérdően néz Júléra. – Egy… egy kis vizet kérek – Szénsavasat vagy menteset? Szénsavasat, köszönöm. És az úrnak? Én semmit köszönöm. Bogner asszonyra várunk. Pár percen belül itt lesz? A percek azonban egyre csak telnek, lassan egy fél óra lesz belőlük. Julek is kortyokban iszogatja a vizet, Fridel felé nyújtja a poharát, de a fiú továbbra sem kér. Egyszer csak egy telt idomó asszony lép ki a recepciós pult mögötti ajtón, rájuk pillant és integet nekik. – Az anyám! – súkja oda Fridel a lánynak, miközben hitetlenkedve pislog és lassan fenáll. – Alig ismertem meg. A földön hagyják a holmiukat és megkerülik a pultot. Fridel anyja gondosan ki van be a haja szőkére festve és beszárítva, az arca izzadt. Kinyújtja a karját és magához öleli az idősebb fiát. Csak, hogy újra itt vagy, búb, mennyire örülök! Olyan idegennek tűz, egészen megkomolyodtál, nem is örülsz, hogy újra itt lehetsz, hol csavarogtál ilyen sokáig? Nézd, csak körül mi mindent csináltunk itt időközben, apád és én, tetszik! Még csak öt éve építettük a hotelt, és már is kifizettük a hitelünket. Mindenből a legjobbat választottuk, valódi fabútorok, és persze televízió és internet, az asszon csak beszél, mint a vízfolyás, szóhoz sem hagyja jutni a fiát, és láthatóan csöppet sem érdekli, hogy Friedel nem egyedül érkezett. A fiúnak félbe kell szakítania, hogy be tudja mutatni neki jólét. Már jó egy éve együtt vagyunk, meséli, és reméljük, hogy most már így is marad. Á, vagy úgy! Az anya végig méri júlét. Akkor legyen üdvözölve nálunk. Egy kis vörös, de se baj, ha minden más timmel nem igaz? Ezzel kezet nyújt Júlénak. A marka kemény és erős. Sehogy sem illik hozzá sok aranygyűrű és a lakkozott körmök. – Köszönöm, feleli a lány. – Tényleg nagyon szép hotel. Érzi, hogy hamisan cseng a hangja, mindig is rosszul hazudott, de udvarias akar lenni Friedel anyjával. – Apa nem jön ki? – kérdi a fiú. – Ah, apád! – nevet fel az asszony. – Nagyon sok dolga van ma este, zajlik a karácsonyi programunk. Ma este zenészek jönnek guzl Beckel-Sondorfból, tudod? Akivel együtt jártál iskolába. Van egy zenekara, nyarant a kávézókba játszanak, télen meg hotelekben – Holnap divat bemutató lesz az Anzel Gruber divatház szervezésében, aztán tánc, szenteste pedig pesgős karácsonyi vacsora és ünnepség, egy Müncheni zongorista házas pár fog játszani, majd ajándékozunk, aztán megint tánc, és aki akar, elmehet az ünnepi misére a templomba. És a két ünnep között szóval apa nem jön, értem, szakítja félbe Friedel. És a nagyi? Még él, ugye? Jól érzi magát? Hogy ne? feleli az asszony zavart mosolyjal. Életben van és jól van, de most mindenek előtt egy szobára lenne szükségetek, ahol kipihelhetitek magatokat, nem igaz? Egy ágy és egy kis vacsora nem lenne rossz, válaszolja Friedel. Jule elfáradt. – Igen, hogy ne? – kiáltja a fiú anyabuszgón. Ideelen sajnos nincs helyünk, mert el kell szállásolnunk a zenészeket, de Ferdl ad nektek egy tetőtéri szobát, és felküldett némi ételt is. Holnap a reggelinél mind összeülhetünk és beszélgethetünk, akkor apádnak is lesz egy kis ideje, és Max is biztosan eljön. Ferdl néz utána, hogy van-e szabad szoba Friedelnek és a barátnőjének. Még nem vagytok házasok, ugye? Bár ez manapság nem számít. Még egyszer megcirógatja Friedel arcát, és megismétli, mennyire örül, hogy hazatért. Egyszer csak két fiú és egy lány lép be a halba, hangszereket és erősítőket cipelve, ő pedig eléjük szalad, hogy üdvözölje őket. – Szedjétek össze a holmitokat a fotelből! – szól vissza Fridelnek. – Jó ég, nedves lett a padló! Ferdl mond meg Bruninak, hogy takarítsa fel! Még várakozniuk kell egy percet, hogy a portás befejezze a telefonálást, és levegye az akasztóról a szobakulcsot. A lift belseje tükrökkel van kirakva, a fiatalok pedig úgy érzik magukat a kiöltözött feldől mellett, mint két csavargó. A szobájuk a negyedik emeleten van, a tetőtérben. A falai ennek megfelelően ferdék. Egyszerűen berendezett helyiség, egy ágy, egy szekrény, egy fotel és egy apró zuhanyzós fürdőszoba van benne. Minden bútor bajor stílusú, de burkolt, préselt fából készült. A valódi fának nyoma sincs. Most karácsonykor sajnos minden szoba foglalt, közli a portás, melegétel pedig csak a program befejezése után lesz, a konyha addig nem üzemel. A szoba maga is hideg, feltekerik a fűtést, Friedel pedig két hidegtálat rendel kenyérrel. Kellemes itt tartózkodást kívánok, a portás enyhén meghajol. Vár egy pillanatig, majd amikor látja, hogy nem kap borra valót, csalódottan visszavonul. Azt hiszi, ágrószakadt csavargók vagyunk, jegyzi meg Júle, miután egyedül maradtak. Hadd higgye, Kicsomagolnak, felfrissítik magukat, és morral várják a vacsorát. A szoba pici ablakából a kivilágított hüttére és a sípájára látni, amelyen még mindig siklik pár síjelő. Mennyibe kerület ez a rengeteg világítás, mondja Fridel a fejét ingatva, csupán azért az élvezetért, hogy éjjel síjjelhessen valaki. Egyszer elmesélte Jólénak mekkora öröm volt, amikor Közép-Afrikában fotocellás módszerrel sikerült némi fényt varázsolniuk a falu beliek kunyójába. Korábban az emberek éjjel-nappal sötétben ültek, mert a tűzforró nap miatt nem voltak ablakaik, és végre kaptak a fényből, amely a mindennapi élethez kell. Elengedhetetlen a kétkezi munkához, a betegápoláshoz, az olvasáshoz és az íráshoz. A pénz felfalja a személyiséget – Jegyzi meg keserűen, és Jule köré a karját. Tudnom kellett volna, hogy ez lesz szerelmem. Milyen buta voltam, hogy ide akartam jönni. Ez számodra is elég leangoló, nem? De a te számodra sokkal inkább, gondolta a lány együttérzően. De az édesanyád nagyon örült, hogy hazajöttél. Igyekszik isé is felvidítani a fiút. És nem veheted rossz néven tőlük, hogy végül kezdtek valamit a házzal, és pénzt keresnek vele. Fridel magához húzza és megcsókolja. Kellemetlen számára hogy gyengének és vigasztalásra szorulónak tűnik itt, a saját szülei házában. – Így is velem maradsz? – súgja a lány fülébe. – Most, hogy látod, milyen pénzsó vára a családom. – Tőlem nem szabadulhatsz meg ilyen könnyen? – tréfálkozik Júle, és még szorosabban a fiúhoz bújik. – Főleg most, hogy látom, milyen gazdag örökségre számíthatsz. – Ó, te jó ég! – nyög fel Fridel. – a vacsora kisé megbékíti, bőséges és szépen tálalt friss parasztkenyérrel mellé pedig kapnak egy üveg bort is, amit nyugodtan elkortyolgatnak. Aztán ágyba bújnak, de még nem alszanak el, inkább beszélgetnek egy kicsit, egymáshoz simulnak, csókokat és simogatásokat váltanak, ahogy mindig, ám nem sokkal később már álomba is merülnek. Reggel júle későn ébred. Fridel már nem fekszik mellette, de hallja a fürdőből a zuhany csobogását, és meglátja a fiú földre szórt ruháit. Milyen rendetlen! Fridel hamarosan kilép a mosdóból, a lányra mosolyog, és felveszi az alsó neműjét. Na, hétalvó! Hey, Én már sétáltam is egyet a faluban, nézd, mit hoztam neked! Ezzel egy apró tárgyat halász elő a nadrág zsebéből, egy pillanatra a tenyerébe rejti, és a lány orr tartja az összezárt öklét. Puti! Kiáltja jó le, ő is olyan jó kedvően ébredt, mint a fiú. Fridel tenyerén egy apró fából készült szív A lány felsikkant örömében, megragadja és boldogan az arcához szorítja a szép kis csecsebecsét. – Ezek szerint már kinyitottak az üzletek? – kérdi csodálkozva. – Nem. Feleli a fiú, és elmagyarázza, hogy a szívet egy régi iskolai barátjától Killiantól szerezte, akinek fafaragó műhelye van, és akivel egy kicsit beszélgettek ma reggel. Jó beszélgetés lehetett, mert Frieddel határozottan elégedettebbnek tűnik magával és a világgal. – Most viszont ki az ágyból, kisasszony, késő van – a lány duzzog egy kicsit, nem szereti, ha sűrgetik. A alatt nedves lesz a haja, mert nincs zuhansapkája, így hát meg kell szárítani a sörényét. Közben arra a következtetésre jut, hogy legjobb lesz, ha farmerba bújik. A fiú eközben már türelmetlenül toporog az ajtónál. – Szerinted megfelelek így? – kérdi a lány, és felkap egy színes pulcsit. – Nekem tetszel. – feleli Fridel mosolyogva, és a vörös úgy sem tudsz mit kezdeni. Júle bosszúból a fenekére csap, aztán elindulnak lefelé. A recepciós pult előtt további vendégek várakoznak, kerülgetniük kell a csomagjaikat, színes, síruhás, portmániások igyekeznek a kiárat felé. Az ebédlőben még ott üldögél az asztaloknál pár későkelő. Várnak egy darabig, de mivel senki sem törődik velük, keresnek egy sarokasztalt és kiszolgálják magukat a büfénél. Rántotta és sonka akad még, de a lazac és a pisztránk már elfogyott zsemléből is csak néhány szemet találnak, a kávé pedig már kihűlt a kannában. Evés közben csak pár szót váltanak arról, amit látnak. A levegő remeg a várakozástól. Júlia látja, hogy Fridel jó hangulata lassan elpárolog. túl késő jöttek le. Hol van a családja? Kisvártatva, amikor az utolsó vendégek is elhagyják az étkezőt, végre feltűnik valaki. Fridel édesanyja lép be, kicsit kifulladva, némileg zavartan, de szívből jövő mosolyjal. Hát itt vagytok, jól aludtatok, a tojások kártól származnak, tojásfarmja van a falu szélén, teljesen frissek, és a sonka egyedül jöttél, mama. Apa hol van? És a nagyi? Az anyja most már egyértelműen zavarban van, az ujjaival letörölgeti a fenyőávakból és piros golyócskákból álló karácsonyi díszt, amit valaki összekent tojássárgájával. Apád rögtön itt lesz, már csak pár perc, és a nagyi? Ő nem jön? Az asszony elvesz egy papírszalvétát, és beletörli a tojást az ujjairól. Nos, a nagyi, nincs itt. Beraktátok valami otthonba? hogy is, búb, hova gondolsz? Megsértődött. Nem akar tudni rólunk többé, ha az öregek makadsága, de hát hol van? Szeretném meglátogatni és bemutatni neki jólét. Az anyja mély levegőt vesz, látszik, hogy nehezére esik a válasz. Ám ekkor kivágódik az ajtó, és Friedel apja tűnik fel az étkezőben. Jule rögtön tudja, hogy ő az, mert ugyanolyan világos kék szeme van, mint a fiának, és még a szája íve is hasonló, szürke, zöld mintás népviseletben van. Édes Istenem! kiált fel, és megáll az asztaluk előtt. Hát újra itt vagy, Friedel! Az üdvözlés nem úgy hangzik, mintha túlságosan örülne az idősebb fia hazatérésének. Fridel ülve marad, és az apja arcába néz. Sem csalódottság, sem döbbenet nem látszik rajta. Valószínűleg pontosan erre a reakcióra számított. – Gondoltam, megnézlek benneteket – szólal meg ártatlan jámbor hangom. – Úgy látom, jól megy a sorotok. – Meghizem azt – vágja rá az apja nyomatékosan. Fridel anyja boldogtalan arccal néz egyikükről a másikukra, majd kézen fogja a férjét. Gyere, Ülehánsz, most, hogy búb végre megint itthon van, ne légy ilyen kemény, gyere, hozok neked kávét és beszélgetünk egy kicsit. De Friddel apja energikusan elhúzódik tőle. Neki nincs ideje üldögélni, várják a vendégek, rengeteg a dolga, de előtte még muszáj kiöntenie atyai szívét. Mindezt anyáddal ketten építettük fel, majd beleroppantunk, hitelt vettünk fel, aztán éjjel-nappal dolgoztunk, hogy visszafizessük. Persze könnyebb lett volna, ha még megvan az a pénz, amit a tanítatásodra költöttünk, amit kidobtunk az ablakon. Visszafizetem, apa, vágja rá Friedel. Minden centet visszakapsz tőlem, ha már ilyen fontos neked a pénz. Az apjából kitör a nevetés. Meggazdagodtál, vagy mi? Mit a gadás elég jól festetsz, Friedel? Szerestél egy üzemet? Egy céget? Vagyonos lettél? Tudást és tapasztalatot szereztem feleli a fiú elszántan, és az apjára mosolyog. Segítettem az embereknek, hogy jobb életük lehessen. Segítséget nyújtottam, csillapítottam a gondjaikat, az apjából hangos, gúnyos, törelő. Úgy tűnt, a benne fortyogó dű már rég utat akart találni magának. Afrikában segítettél az embereknek, hogy jobb életük legyen, a sajátjaidat viszont cserben hajtott. Szép! Körbe rohangálod a világot, aztán nincs telenként térsz vissza. Fáj, hogy így kell magam előtt látnom az idősebbik fiamat. A szívem mélyén igenis nagyon fáj, és már látom, hogy többre megyek azzal, ha tudomás sem beszek rólad. Milyen kár. Az apa olyan lendülettel viharzik ki a helységból, hogy az ajtó csak úgy lengedezik utána. Fridel anya pár lépést hátrál, aztán a felindultságtól zihálva a fiatalokhoz fordul. Neved komolyan, Fridel, tudod milyen? Olyan sokáig voltál távol ő pedig, ez alatt végig a gondjaitokon rágódott, hát most muszáj volt kiadni magából. Később megbánja majd, és kiengesztelődik. Olyan keményen dolgozott az elmúlt hét évben, amíg nem voltál itt, hogy... nem felel, csak sötéten bámul maga elé. Aggodalmas pillantást vett Júlira, aztán feláll. Jól van, anya, mondja, mondd meg neki, hogy nem neheztelek rá. Mi pedig már pakolunk is. – Már is el akartok menni? – jajdul fel az asszony. – Hiszen csak most jöttetek. Ezt nem teheted, Friedel. Nem sokára a Max is megérkezik. Ő is úgy örül neked. Ha siet, még üdvözölhetjük egymást. Ezzel Friedel távozik pont olyan csökönyös képpel, mint az apja. A lift előtt várja meg Julét, aztán megragadja a kezét, és felmennek a negyedik emeletre. – Az apának azért valamiben ikasza volt – Jegyzi meg a lány, miközben végig sietnek a folyosól. A fiú nem válaszol rögtön, csak akkor nyitja ki a száját, amikor bezárják maguk mögött a szoba ajtaját. – Szóval szerinted igaza volt, én pedig tévedtem. – csattan fel vádlóan. Nem, én csak azt mondom, hogy szerintem jogos a haragja. Írt el neki egyszer is? Bocsánatot kértél, vagy felhívtad őket? – Eleinte igen? – Megpróbáltam elmagyarázni, miért tettem, amit tettem, még fotókat és leveleket is küldtem, de sosem jött válasz, úgyhogy egy idő után hagytam az egészet. Fridel leroskada vetetlen át szélére, felkapja a pizsamáját és a hátizsákjába gyömöszöli. A mozdulatai egyre lassabbak lesznek, végül pedig megtorpan, és félrehajítja a zsákot. Szerinted adnom kéne neki még egy esélyt? Kérdezi, és kétkedve a lányra pillant. Ha már itt vagyunk, a fiú lassan bólint, majd értenyúl, és maga mellé húzza az ágyra. Csodálatos nő vagy, te jó lemormolja. Igazad van. Gyávaság lenne az első vihar után lelépni, és tényleg szeretném látni a nagymamámat. Mindig is ő volt a kedvenc családtagom. Épp amikor mesélni kezd arról, milyenek voltak a nagyszüleinél töltött szentesték, egyszer csak kopognak az ajtón. Fridel, oda bent vagy? Én vagyok az Max! Fridel arca elsötétül, egyértelműen nincs oda az öcsért. Vajon miért? A fiatalabb testvér hangja minden esetre ártatlanul és boltokan cseng. Gyere be, nyitva van! Max zömök és sötét hajú. A mosoly széles. Van benne valami, ami egy paraszt donhuára emlékezteti jólét, de egyáltalán nem tetszik neki. A fiú ragyogó arccal néz rá, megragadja mindkét kezét és vasmarokkal megszorongatja olyan erősen, hogy a lánynak vissza kell folytania egy fájdalmas kiáltást. Szóval Max ilyen. Micsoda öröm, hogy újra láthatunk. Sok minden történt ide haza, mióta elmentél. Apá már azt hitte, sose lát többé, de most itt vagy. Ráadásul egy lányt is magaddal hoztál. Júle, igaz? Isten hozott téged is. Max vagyok, Fride löccse. Csinos kis példát fogtál ki Fridel. És milyen szép förös haja van. Igazán különleges. Szóval így áll a helyzet, Friedel. Anyának mindig is kivételeznie kellett vele. Semmi hal, semmi paradicsom, de a köményt se szerette. Micsoda dumagép gondolja Júle, és milyen mesterkért a nevetése, pont mint az anyjáé. És kire hasonlít Friedel? Talán az apjára? Biztosan nem. Akkor már inkább a nagyanyjára, ha tényleg olyan kedves teremtést, ami ennek leírja. Tudjátok, mit folytatja Max? Meghívlak titeket ebédelni, de előbb megmutatom a báromat. Remek hely! A legelőre építettem, tudjátok? Ahol régen nagyapa juhai legeltek, elbontottam a régi karámot, és felhúztam a helyére egy pofás kis házacskát. A szád is tátva marad majd bátyuskám. Fridelen látszik, hogy nem sok kedve van elfogadni a meghívást. Kétkedve kedve júlira pillant, aki bátorítóan bólint, ha már idáig eljöttek, nézzék meg azt a házacskát. Jól van, feleli Friedel. de az ebédet mi álljuk, Max. Az öccse felnevet és előti a felvetést azzal, hogy majd később megbeszélik. Na, gyerünk fel a kabátokat! Te kötötted a kesztyüket, le. mi az én Karinom is imád kötögetni? A fiúnak már kötött egy sapkát, a lánynak meg egy ruhát. Esténként a pult mögött áll és kokténokat kever a turistáknak, amikről én semmit sem tudok. Ez a családi vállalkozás ilyen műfaj, össze kell fognunk, különben nem haladunk előre. Eközben lemennek a halba, ahol a portás és a dindlít viselő fiatal lány tisztelet teljesen üdvözli őket. Max hanyagul visszaint, és egy pillanatig elégedetten husztálgatja a lány dekoltását. Takaros nő állapítja meg, miközben kilépnek az épületből. Az ájbceltől jött, egy kicsit félénk még, de az természetes. Frider gyors pillantás vált júléval a tekintetes zord, ugyanakkor szégyenkező. Á, szóval a kisötse nem túl hűséges. Na hát, a legjobb családban is előfordul, Friedel egészen más, amióta együtt vannak, rá sem nézett senki másra. Jule megérzi az ilyesmit, nem ő az első barátja, de egyértelműen ő az igazi. A nap hétágra süt a mékék égen, a hegyek képes lapra illően szépek, elő kell venniük a napszemüvegüket, hogy megne vakítsa őket a rikítóan fehér hú. A síliftnél nagy a tolongás, de a falu főutcáján is sokan vannak, lassan ebédidő és a vendégek éttermek után kutatnak. A fafaragó szárnyas angyalokat és karácsonyi jászolt árul. A mellette lévő üzletben a Fischer sportruházat sí sapkája és lógnak különösen jól fogynak a fehér-piros mikulás sapkák és a vörös filcből készült, kis csengőkkel díszített jávorszarvas aggancsok. A szuvernírboltban hógolyóval a kezében a hókupacon álló mikulás is akad, valamint vadás és zsebkések, Vakáció Gründorban felirattal, de vannak értékesebb áruk is. Az Ancel Gruber divatház kirakatában látható elegáns női lóden kosztümöt és hagyományos kalapot valódi zergetollakkal kevesen engedhetik meg maguknak. A kecskebakhoz elnevezésű bár messze a legszörnyűbb épület az egész környéken, márpedig ez nagy szó. Három emeletes neobarok stílusú falusi vésetekkel a homlokzaton, a falak világos kékre festve és ízléstelen mintákkal dekorálva. Max csak úgy sugárzik a büszkeségtől, miközben megmutatja nekik a vörös díszített enteriőrt, a feketén csillogó italpultot, amelynek hátsó falán, a mögöttük lévő tükörben megsokszorozódik a számtalan alkoholos üveg. Még kis színpad is van, ahol Max állítása szerint művésznők lépnek fel, valamint szépségversenyeket és más sportos eseményeket is rendeznek. Az első emeleten van egy masszázszalon, legfelül pedig kiadó szobák. Különleges vendégeknek tartom nőket, akik exkluzív körülmények között szeretnének megszállni. Mindig rengetegen vannak, de a téli szezon a legerősebb, bár a nyárra sem panaszkodhatok. Egyedül tavasszal és ősszel van egy kis lazítás. Idén két hétre elutazom Karinnal és a gyerekekkel, hogy végre nekünk is mások készítsék el, amire szükségünk van. Jule látja, Friedele, hogy már is teljesen kész van, és ő sem érzi jobban magát. Ideje minél gyorsabban kikerülni ebből a családi vállalkozásból, különben megfulladnak. Moncsak csak, Max! szólal meg Friedel, amikor már ismét kint állnak, és az öcse gondosan beteszi maga mögött az ajtót ha meg szeretném látogatni a nagyit, hol találom? Max arca hirtelen zárkózottá válik. A nagyit? Mit akarsz tőle? Viszont látni, mi mást? A nagyin nem egyszerű történet, mormója az öcse. Nagyapa halála után teljesen megváltozott. Furcsa lett. Az öregkori makadság, ugye? Talán már Demels is. Tudni akarom, hol van, Max megfordul, a fejére húzza a sapkáját, miközben odaint egy arra járó ismerősének, és utána kiált pár tréfász szót. Friedel kezdi elveszteni a türelmét, megpaskolja az vállát, és újra maga felé fordítja. Mi folyik itt? Tudni akarom, merre találom. Olyan átkozottul nehéz megmondani? Max elrántja a karját. Ha így állsz hozzám, Friedel, háborúk is két lépést hátralép, akkor biztos nem kapsz választ. Engem ne rángasson egy ilyen, mint te! Azok az idők már elmúltak. Most pedig Isten áldjon nekem dolgom van! Ezzel sarkon fordul, és eltűnik a bár egyik oldalbejáratán keresztül. Ez aztán nem vesztegeti az idejét. jegyzi meg, jóle e Frieder tesz egy pár lépést, mintha az öcse után akarna rohanni, de aztán meggondolja magát. Az én hibám! Sóhajt fel elkínzottan. Pedig... Úgy megfogadtam, hogy most nem fogok összeveszni vele. Mindig ez van régi történet, állandóan hadakoztunk az első pillanattól, és ez már így is marad. Most csalódtál bennem? A fiú aggódó pillantása szórakoztatja Julét. Hát még mindig ennyire fél, hogy elveszítheti. Csak mert ilyen kis pukkacs vagy? kérdi vigyorogva. Ezt már eddig is tudtam, és mégis megszerettelek. Szorosan megfogják egymás kezét, és kószálni kezdenek az utcán. – Viszont elég különös, hogy senki sem akarja elárulni, hol van a nagymamád – folytatja a lány egy idő múlva. – Talán mégis elköltözött? – A nagy ugyan biztos nem. Inkább azt gyanítom, mégis elvitték valahová. Ha nem egy öregek otthonába, akkor egy klinikára vagy valami más intézménybe. Mennyi idős? – Fridenek utána kell számolnia Nyolc van, már biztos elmúlt, te! – én mondom neked, ha elpaterolták valahová, ahol nem boldog, esküszöm, visszahozom. Jó le, Bólin, ez tényleg tűrhetetlen lenne. Akkor magunkhoz vesszük, Friedel. A fiú megtorpan és döbbenten nézre. Komolyan mondod? Friedel olyan közel áll hozzá, hogy a lánynak fel kell emelni a fejét, hogy a szemébe nézhessen. Talán azt hiszed a levegőbe beszélek, de ez egyáltalán nem könnyű feladat, veti ellen a fiú. Lehet, hogy tényleg beteg. Akkor is. Erősködik, Jule. Egy darabig a dédnagymamámat is ápolnunk kellett, az se volt könnyű, de örülök, hogy segíthettem neki, mert nagyon szerettem. Franciska dédmama nélkül a tanya sem lenne most a miénk, mivel a válság után rögtön hazautazott és megvette azt a régi majorságot. Minden neki köszönhetünk. Fridel elgondolkodva azt javasolja, menjenek vissza a hotelbe és beszéljenek az anyjával. Ám aztán meglátja, hogy Jule vágyakozva nézi a sípáját és elbizonytalanodik. Szeretnél felmenni és kipróbálni? kérdezi. Síléchet, és csizmát bérelhetünk. Csodás idő van, mosolyog rá a lány. Ehetnénk egy kicsit a hüttében, aztán síelhetnénk. A nagymamád nem fut el, igaz? A fiúnak muszáj vigyorogni ezen a megfogalmazáson. Nem. A nagymamája egészen biztos nem fut el. Örül, hogy Julénak tetszik az otthona. Ő is szereti a hegyeket. Gyerekként folyton elkóborolt, de aztán hamar megtanulta, hogy maradjon a pályán és figyeljen a kapaszkodókra. – Tudsz valamennyire síelni, le. a lány felemeli az állát, Pimaszur rámosolyog és vállat von. – csak lekerül onnan az ember, nem? – Ezt megnézem! – viszonozza a mosolyt Friedel. Miután kibérelnek két pár sílétszet, csizmát és síruhát, a lifthez mennek, felvitetik magukat a lejtőre és a lesikló tetejéről, boldogan szemlélik a szikrázó hegycsúcsokat és a körülöttük bugdácsoló kezdőket. Sok gyereket is látnak, olykor a helyiek is megengedik maguknak azt a kényeztetés, hogy létreálljanak, különösen, mivel már elkezdődött a téli szünet. A csúcson álló hütte nagyszerű hely. A legtöbb vendég a napfényes teraszon ül. A pincérek tojásos salátát, morzsát vagy káposzta salátával körített kolbász szolgálnak fel nekik, mellé pedig kóla vagy sörtukál, kortól és álló képességtől függően. Menjünk be, javasolja Friedel. Itt-kint már minden hely foglalt. Találnak egy helyet a cserépkályha patkáján, közvetlenül az ablaknál, ahonnan az egész völgyet belátni. A kályha egészen forró, ha nem akarják megégetni a hátukat, nem is ajánlatos nekidőlniük. Nézd! Fridel az ablakon át a völgyre mutat. Ott a másik oldalon a legelők, és az erdő, mind nagyapáé volt. Julének kicsit nehezére esik elképzelni az egykori birtokot, mivel mindent hóborít. Egyedül a lankák alatt fekvő erdő látható. Lucfenyők és más tűlevelülek lapulnak a vastag húréteg alatt, kicsit fejebb némi törmelék látszik itt-ott, valamivel arrép pedig egy apró hüttét fedez fel, valószínűleg egy csűr vagy ilyesmi. Egészen fönt egy nagyobb hütte áll egy mélyedésben, amelynek a tetejét szintén vastagon befedi a hó. – Mi az? Egy pajta? – a fiú elmosolyodik, és előre hajol, hogy jobban lásson. – Az a régi udvarházunk. Ezer éve üresen áll. Annak idején jártam fönt egy pár szól, Sőt, ott is éjszakáztam. Az is a nagyapádé volt? Igen. És a nagyi is onnan származik. A szülei szegény parasztok voltak, Ezért a nagyi idejött a völgybe És beállt szolgálónak. Nagyapa pedig beleszeretett, Így a nagyi beházasodott a gazdag Bogner családba. Pierre romantikus, sohajt fel, Júle! És boldogak voltak együtt. Mit jelent a boldogság? – vonja meg a vállát Fridel. – Biztosan elégedettek voltak, sose láttam őket veszekedni. De az is igaz, hogy nagyapáé volt a döntő szó, kemény ember volt a béncsont. – Talán annyira hiányzott a nagymamádnak, hogy ezért betegedett meg – mondja a lány elgondolkodva. A személyzet most fedezi fel az új vendégeket, egy pincérnő nyomakodik át a zsúfolt asztalok között, és megterít egy asztalt a kájhapatkára halmozott tányérokkal és evőeszközökkel – – Nem hiszek a szememnek! – kiált fel egyszer csak boldogad. – Frider Bogner! Hát alig ismertelek meg, hát hazajöttél! Frider láthatóan örül a találkozásnak. Nem is tudta, hogy az iskolatársa szebb vezeti a hütte konyáját a feleségével felével. Bemutatja az asszonynak jólét a két nő kezetráz és Felé elmeséli, hogy már hat éve itt vannak, a két kisfiú, pedig télen a nagyszülőknél lakik, mert ott járnak iskolába. Keressünk nektek valami finomat, mondja, és felmutatja az étlapot. És a vendégeink vagytok, ez magától értetődik. Szep nagyszerűen készíti a császármorzsát. Jó ég, milyen boldog lesz, ha elmesélem neki, hogy Friedel, Bogner, gubbasztakája mellett. Így hát császármorzsát rendelnek, és két rád aztán felé ismét felkapja a tálcát, és a konyha felé indul, de útközben még két asztalnál felveszi a rendelést. Ha az egész télen így megy, akkor jól állhatnak a dolgaik, véli Friedel, nyáron pedig jönnek a kirándulók, örülök, hogy Szepp remekül boldogul. Júle elúzza a száját, otthonról jól ismeri a vendéglátóipart, és pontosan tudja, milyen kemény és fárasztó üzletág. Bár nekik ott a műritsztó mellett egészen más vendégeik vannak, Vitorlázók, biciklisták és lovasok, akik a lovasiskolájuk miatt szállnak meg náluk, de amikor evésről van szó, mindenki ugyanolyan, az étel legyen ízletes, bőséges és érkezzen minél gyorsabban. És a vendégek mindig pontosan egyszerre jönnek, mondja a szemét forgatva. Gyorsan megkapják az ételt, pár perccel később pedig maga szebb is feltűnik hagyományos bőrnadrágban és kockásigben. Kötény is van rajta, mivel egész eddig a konyhában dolgozott. – Micsoda, öröm! – lelkendezik, és kezet ráz velük. – Csak látogatóba jöttél, vagy itt is maradsz, védel. A császármozsra incsiklandó illatára összefut a a szájukban, és miközben Fridel biztosítja régi barátját, hogy csak a rövid látogatásra érkeztek, és hamarosan tovább utaznak, Jule nem bírja tűrtőztetni magát, és már bele is kóstol az ételbe. Egyszerűen fenséges. Vajon hogy csinálják, hogy ilyen könnyű a tésztája? Biztosan felvert tojásfehérjével készítik. Talán jobb is így, jegyzi meg Szepp óvatosan. A családi veszekedéseket tekintve nem telhet túl nagy örömöd a hazatérésben. – Maxról beszélsz? – Fridel csak legyint. – Sosem értettük meg egymást az öcsémmel. – Nem, hanem a nagymamádról. Nem meséltek el neked semmit? – Fridel némán megrázza a fejét. Jula leereszti a villát. – Szebb bizonytalanul körülnéz, majd leül melléjük a kályhapatkára. Nem akarlak feldühíteni – kezdi halkan és összedörzsöli a kezét – de annak idején az iskolában mindig kiáltál értem, és ezt nem felejtettem el. De nem mondd el, hogy tőlem tudod. – Ezek szerint titkolnak valamit? – szólal meg Friedel aggodalmasan. – Egyáltalán nem. Mi, itteniek, mindent tudunk. Sok a plegyka és a szóbeszéd, tudod, hogy van ez. Mondd már! Szep halkan terjengősen suttogni kezd, miközben bűntudatos pillantást vet a szomszéd asztalnál szorkoskodó feleségére. Az asszony elhúzza a száját, de egy szót sem szól. Szóval így történt. Miután a nagyapád pár éve meghalt, az apád őrült módjára belefogott a hotel építésébe. Már rég álmodozott róla, de a nagyapád sosem engedte. Régi vágású ember volt, a turizmus szálka volt a szemében. Akkoriban még a völgy másik oldalán akarták kialakítani a síliftet és a pályát, de a nagyapád megmakacsolta magát, és egy darab földet sem engedett át senkinek, ezzel pedig megakasztotta az építkezést. A végsőkig tartotta a gazdaságot, és csupán egy apró vendégház építését engedélyezte, miközben végig azon bosszankodott, hogy a vendégek ott rohangálnak a ház körül. El tudom képzelni, somolyog Fridel. Nagyapa kemény volt, mint a jég. Tudom, hogy apámnak nem sok szaba lehetett akkoriban. Így van, bólintott szepp. Ám nagyapád szélütése után az apád egy pillanatig sem bír tovább várni. Lebontatta az egész majorságot és a saját kezébe vette a hotel munkálatait. Maxnak is be kellett szállnia. Pénzük éppen volt rá, mivel a nagyapád minden centet megfogott. Csak egy kevés kölcsönt kellett felvenniük a banktól. Aha, gondolja jól le. szóval így tudtak mindent visszafizetni, de siker koronázta az erőfeszítéseiket, az üzlet csak úgy döbörög. És a nagyi? kérdi Frider türelmetlenül. Megkérdezte valaki, mit szól a dologhoz? Szepnek nevetnie kell a kérdés hallatán, letörli a homlokáról az izzadságot, mivel a kája még mindig teljes erővel ontja a meleget, és csibészes pillantást vet a barátjára. Alig érdekelte őket a véleménye, pedig muszáj volt bevonniuk, ugyanis mindent ő örökölt. Fridel döbbentem mered a barátjára. A nagyi? Azt hittem nagyapa mindent apámra hagyott, hiszen ő az egyetlen fia. Szebb arcát széles mosoly deríti fel. Jól -e rájön, hogy valószínűleg ő is nagyon mérges lehet Hans Bognerre. Úgy tűnik Fridel apja nem szerzett túl sok barátot a környéken. Mindent a nagymamád örökölt, sőt még a hotelnek is társtulajdonosa, és Max bárjában is részesedése van. Minden jogalapja megvan hozzá, mivel ő adta rájuk a pénzt. Okos asszony. Fritel alig tudja elinni, amit hall. A nagyi, aki mindig olyan kedves jótétlének volt, egészen megdöbbentő, hogy ilyen üzleti érzékről tett tanúbizonyságot. Ezt még a nagyapád intézte el a jegyzővel a megyeszékhelyen. Magyarázza szép. Úgy hívják, hogy berlini testamentum, az áll benne, hogy mindent a házastás örököl, a gyerekek pedig legfeljebb részesedést kapnak. Frieder eltöpreng is iszik egy kocsot a rádleréből. – És miért vesztek össze? – kérdezi aztán. – Nagy odaadta pénzt, az apám pedig megkapta a hotelét, szóval elégedett lehet. Ekkor Feli a konyha felől a kedvesét szólítja, a férfi visszain neki, és megint a kezébe veszi a tálcát. Azért, mert mindent a nevükre akartak iratni vele. Mert szupermarketet és benzinkutat akarnak építeni a falu határában, és az apád számára ez nagyon jó üzlet lenne. Nagymamád viszont semmit sem akar eladni, és a tulajdon részét sem át idő előtt. Nagyon sokáig nyüstöltéke miatt még végül elszökött előlük. De hová? Fagadja Fride liszkatottan. Szepp az ablak felé fordul, És a hegygerincre mutat. Oda fent van, a majorságban, Ahol született és felnőtt. Ősszel egyedül felköltözött, És azóta sem jött le a völgybe. Fride szava elakad, Némán mered a hóval borított régi udvarra, jólét nem hagyja nyugodni a gondolat, Hogyan élhet meg egy nő odafent egy szál magában. Kényelmesen biztos, nem? Csóválja a fejét szép. De ez a szülőháza. Kilian kéthetente ételt szállít neki, de most úgy ennyi hú eset, ritkába jut fel. Max is volt fent párszor, de szerintem a nagymamád nem engedte be. Milyen lázadú, hajlamú öregasszony gondolja Jule érdeklődve, még úgy sem tágít, hogy nem lehet túl sok mindene odafent. Egészen egyedül van, áram nélkül, telefon nélkül, és ha megbetegszik, elesik és segítségre szorul, vagy orvosra van szüksége, de ha begyújtotta a kájhát, nem kellene... Jule gyorsan a nyelvébe harap, mert rájön, hogy talán jobb, ha nem mondja ki, amire gondol. De Friedel ennyiből is megérti. Nem száll fel füst a kéményből, mondja halkan. Ha korán kell reggel begyújtja a cserép kájhát, és csak késő este főz, akkor ilyenkor nem látni a füstből semmit. Ám sem Fridelt, sem Julét nem nyugtatják meg ezek a szavak. Szebb elnézést kér tőlük, aztán látják, hogy a felesége mellé lép, és mond neki valamit. Az ember nem keveredik bele mások családi dolgaiba, még akkor sem, ha jó barátokról van szó. Csak visszájkodáshoz vezet. Fridelnek és Julénak már kicsit kevésbé ízlik a császármozsa. Fridelé már ki is hűt, ráadásul a lány egyre biztosabban érzi, mi következik most. Tudja, mit mond majd Fridel. Felmegyek és beszélek vele. – De nem a Fridel, kéri Jule. Már három is elmúlt, és öt körül sötétedik. Akkor nála maradok éjszakára. Jule felsóhajt. Úgy tűnik, valaki pont olyan makacs összvér, mint a nagyapja volt. – És ha téged sem akar látni, akkor a sötétben akarsz visszabotladozni, vagy a szabadban töltöd az éjszakát? Holnap együtt felmegyünk! – győzködi a fiút. Fridel rámosolyog, és végre letesz a dologról. – Jól van, Bólint. – egy napon már nem múlik semmi, de nem hiszem, hogy könnyű kis a feljutni oda. A lány kinéz az ablakon és felméri a hágót. Nyáron valószínűleg egy jó óra lenne, mondja elgondolkodva. Csak ha formában vagy, feleli Fridel, most pedig a mély hóban jóval tovább tart majd. Rövidesen elbocsúznak szeppéktől, szívből megköszönik a császármorzsát, majd felcsatolják a ház mellett látámasztott síléceiket és felkészülnek a lesiklásra. Fridel előreengedi Júlét, mert a lány még csak két éve sielt először, és egy kicsit bizonytalanul mozog, ám odalent a völgyben végül ő bukik orra, leginkább azért, mert máshol járnak a gondolatai. – Minden rendben? – kérdi Júle aggodalmasan, miközben a fiú feltápászkodik a földről, és leveri a ruhájáról a havat. – Akaró szérias értetlen – válaszolja Fridel zavart vigyorral – csak nem figyeltem. Mire visszaérnek a faluba, a zöld hotelben már megkezdődött a divat bemutató. Ferdl, a portás, az üvegajtó mögül szemléli a modelleket. – Meg tudná mondani, hol találom Bogner asszonyt? – kérdi tőle Friedel. Ferdl gyorsan hátrafordul, mint akit rajta kaptak. – Bogner asszony az irodájában van, kérem, várjon egy percet, bejelentem neki az érkezésüket. Bár időközben megtudta, hogy Fridel is a családhoz tartozik, szolgálat készen a pulthoz siet. Kisvártatva odaint neki, majd kinyitja előttük az iroda ajtaját. Amint belépnek, Bogner asszony határozottan feljebb tolja a szemüvegét az orrán. Hát itt vagytok, na, tetszett, Max bárja, olyan büszke rá, és szorgalmas is minden reggel, hat korkán, és bejött neki az üzlet, a vendégek esténként sorba állnak az ajtajá előtt, de nem is bírná egyedül, fel kellett vennie két embert, akik felügyelik, a nagyiról szeretnék beszélni, anya. Szakítja félbe Friedel a szózuhatagot. Az anyja elnémul, az arca egyszerre nagyon öregnek és ránzosnak tűnik. – Valaki fecseget? – kérdi dühösen. – Gondolhattam volna. Hallgass ide, Fridel, a nagyanyád ügye ránk tartozik, neked nem kell belekeveredned. A kis irodában meleg van, Júlia legszívesebben levetni a kabátját, de a helyzet olyan kellemetlen, hogy inkább nem mozdul. – Én másképp látom, mama. – Válaszol Fridel nyugodtan. Ő a nagymamám, és én aggódom érte. Holnap júléval felmászunk hozzá, hogy beszéljünk vele. Az anya zavartan szipog, aztán elmosolyodik. Ahogy gondolod, Fridel, én nem tartalak vissza, csak az a sok hú, de persze te kiismered magad a hegyekben. Mondd meg a nagyinak, hogy szeretettel üdvözöljük, és hogy igazán kiengesztelődhetne már. Isten a tudója, hogy mi már nem haragszunk. Mindjárt 80 éves. Ebben a korban az ember már könnyen félreírti a másikat. Ami azt illeti, kicsit furcsa is lett az utóbbi időben, de mi mindig itt vagyunk neki. A faluban sosem volt szokás otthonba dugni az öregeket, inkább a család ápolja őket. Biztosítanánk neki egy szép panorámás szobát a hotelben. Az ételt is felvitetnénk, le a saját nagymamájára gondol, ott haza. mecklenburg vorpommernben aki a mai napig irányítja a botelt és húsz alkalmazott dolgozik a keze alatt. De az egészen más helyzet, hiszen ő korábban vállalati tanácsadó volt, pontosan tudja, hogy mennek a dolgok. Viszont őt sem lehetne bezárni egy panorámás szobába. Ha rá tudom venni a nagymamát, hogy visszatérjen a faluba, csak egy feltétellel teszem meg. Szól közbe az anyja monológiába, Friedel. Azt akarom, hogy békén hagyjátok. Ha nem tudjátok visszafogni a pénzsóvárságotokat, Júléval már megbeszéltük, hogy magunkhoz vesszük őt. Magatokhoz? Ismétli Bogner asszony, majd mester kértem felnevet. Annyira kacsak, hogy félregyelni és köhögni kezd, csak nem gondolod, hogy a nagyanyád majd elmegy veled a messzi ismeretlenbe, Friedel? Mondja, miután lecsillapodik. Hiszen itt töltötte az életét. öreg Öregfád nem lehet átültetni. Ezt talán hadd döntse el ő, Feleli Friedel makacsul. Nem tudom, ki mit mesélt neked, rebegi az anyja izgatottan, de ne hit, hogy könnyű dolgunk volt a nagyanyáddal, nyakas és keményfejű. Nem érti, hogy már más idők járnak, és folyton azon jár az esze, hogy a földeket eladni a parasság végét jelenteni, de manapság már gyorsnak kell lenned, különben mások elhapolják előled az üzletet. Megértettem, mama, Feleli Friedel. Jule pontosan tudja, mit jelentenek a szavai. Hogy a szíve legmélyén a nagyanyjával ért egyet, ám az anyjának persze így erről. – Akkor jó, búb! – kiáltja meg Legyen szép estétek! Talán Jule szeretné megnézni a divat bemutatót. Üljetek csak le odakint, utána négyfogásos menü következik. Ha akartok szíveset, köszönjük, mama! – utasítja el Fridel udvariasan. De már ettünk a hüttében. Egy tegnapihoz hasonló idegtár pont elég lenne. Szóval a hüttében voltatok? rá Bogner asszony. Akkor már tudom, kinek járt el a szája. Hogy az a szep, nem tud a maga dolgával foglalkozni. szepet hagyd ki ebből, mama. Szép estét! Miután becsukódik mögöttük az iroda ajtaja, Friedel megtorpan, és többször mély levegőt vesz. Ferdl tisztelettel vegyes undorral néz rá, szinte biztosan hallgatózott. A fiatalok a szobájukban elfogyasztják a hidegtálat, miközben a mai napról és a családjukról beszélgetnek. Mégis jó, hogy hazajöttem, Júle, mintha a sors akarta volna így. Csak azt sajnálom, hogy neked is végig kell szenvedned velem ezt az egészet. Valószínűleg most még rosszabb véleménnyel vagy a családomról. Júlia nevetve biztosítja, hogy náluk odahaza szintén sok veszekedés és ellentét van. A fiú meglátja majd, ha elutazik vele Mecklenburg-Vorpommernbe. Mindenek előtt az anyja miatt, aki Ullival együtt egy hajókölcsönzőt vezet a Müritz-tónál és folyton a birtokon torzsalkodik kornélia Nagyival. Ráadásul Júliának is megvannak a maga problémája az anyjával, főleg mióta megszülettek a féltestvérei Walter és Heini. A lány ezért is döntött úgy pár évvel ezelőtt, hogy a nyakába veszi a világot, és így azórit, ha alkalmakkor, amikor mégis hazalátogat az udvarházba, egész jól kijönnek egymással. Végül ágyba bújnak, mert tudják, hogy holnap erőltetett menet vár rájuk, úgyhogy éjjel alaposan ki kell aludniuk magukat. Az este végül izgalmassá válik, mert Friedl haragja a szenvedélybe csapát, és a két fiatal teste összefonódik. Úgy tűnik, minden rosszban van valami jó. Reggel ők az elsők a büféasztalnál, odakint még sötét van, de már felvették a hegymászó bakkancsaikat. Jól telelszik magukat, az útra is pakolnak némi ételt, és megtöltik a termoszaikat kávéval. A személyzet lopott pillantásairól nem vesznek tudomást. Ma van szent este, jegyzi meg Jule. Vinnünk kellene valami ajándékot a nagymamádnak. Fridel bosszankodva a omlokára csap. A nagy izgalomban erről egészen megfeledkezett. Visszamennek a szobájukba, és a családnak szánt szuvenírek között keresnek valami különösen szépet a nagyinak. Végül egy ében fából készült kis figurára esik a választásuk, amelyet tavasszal vettek Zanzibárban. – Ez a jászol majd tetszik neki? – véli Fridel. – Vallásos asszony, minden vasárnap misére járt. A kis faragvány nem nagyobb a tenyerüknél, és egy szorosan összehajló párt ábrázol egy jászolban fekvő gyermekkel. Remélem, nem volna belőle rossz következtetést, tréfálkozik Júlia, miközben színes csomagoló papírba burkolja az ajándékot. Azért olyan rossz még sem lehet az a bizonyos következtetés, vágja rá a fiú mosolyogba. A lány nem felel, inkább óvatosan a hátizsákjába teszi a csomagot. Igen, eljön az idő, amikor a vándor éveknek vége szakad. Tudja, érzi, hogy Fridel az ikazi. Vele akarja leélni az életét, és biztos benne, hogy mellette áll majd a szerelmeként, a társaként, és csodálatos apja lesz a gyerekeiknek. Szedjük össze magunkat, Bolint felé a fiú sürgetően. Mire felérünk, a hegygerincre már világos lesz. A hotel még egészen nyugodt. Csak két vendég üldögél az egyik asztalnál. A többiek valószínűleg még most pihenik ki a tegnapi táncmulatságot és a többi karácsony előtti kicsapongást. Kimennek a falu utcájára, és kisvártatva lefordulnak egy kis utcácskába, amely a település másik végébe vezet. Oda, ahol nincs lesiklópája és sílift, és ahol fent magasan az erdő és a hegyi tanyák legelői fölött Friedel nagymamája él, teljesen egyedül. A hegygerinc alatt megtisztították az utat, mert még ilyenkor is akad néhány vándor, aki a behavazott rengetegen át falutól faluig barangol. Mire az elágazáshoz érnek, ahol a legelő felé vezető út kezdődik, a hajnali sötétség lassan eloszlik. A szűk út felkanyarodik a hegyre, a közepén mindössze egy kis csapás látható, ahol a hóval fedett lábnyomok tanúsága szerint valaki már felkaptatott. Kilian lehetett Véli Fridel és a csapásra mutat. Biztos hátizsákban szokta felvinni neki az ételt. A lábgyomok még viszonylag frissek, állapítja meg Jule. Legfeljebb három vagy négy naposak, különben már nem látnánk őket. Elindulnak, lassan, kimért tempóban haladnak. Fridel ugyan tudna gyorsabban is menni, de inkább felveszi Jule ritmusát. Alapszabály, hogy egy vándorcsapat csak olyan sebességgel mehet, ami a leggyengébb tagja is képes. A völgy másik oldalán a napkorong lassan a hegycsúcsok fölé emelkedik, és rózsapirosra festi a tájat. Nyugaton felhők fel, sötét, formátlan alakzatok, mint egy csapat fekete szellem. Mögülük időről időre kicsillan a ragyogó reggeli égbolt, mint a parázs alul a tűz. Fridel és Jule maguk mögött hagyják az sábját és egy pillanatra megállnak, hogy élvezzék a felkelő nap pompás szinkavalkátját. Különös, mondja a lány, hogy odafent micsoda csatát vív egymással a fény és a sötétség, miközben lent a faluban minden olyan nyugodt. Tény, hogy a falu utcái még mindig szinte üresek, csak a kéményekből felszálló füstöt látni. Az utcákat borító karácsonyi világítás már csak pislákol, pár perc múlva le is kapcsolják majd. Még a lesikló pályán is béke honol, a sílév szűk kis fülkéi mozdulatlanok, Ma a pálya és a hütte amúgy is csak délutánig üzemel. Szepp és a többi vállalkozó a családja körében tölti a karácsonyt. Karácsony másnapján, aztán már reggeltől a megszokott mederben folyik minden. Arra a napra profi versenyt terveznek, amelyre még a szomszédos falvakból is várják a vendégeket. Már a jegyárosítás is elkezdődött. Lehet, hogy havazni fog. Fridel elgondolkodva a felhőszörnyekre mered, amelyek, mintha egyre sötétebben gyülekeznének a fejük fölött. – Akkor gyerünk! – sürgeti a lány, és tovább indul. Az ösvény meredeken kanyarog a hegyháton, egyes helyeken olyan magas a hó, hogy hogy térdig belesüppednek. Killian nyomait pedig már eltüntette a szél. – le örül, hogy Fridel ilyen jól kiismeri magát, ő egyedül már rég eltévet volna – a túra megerőltetőbb, mint hitte, rendszeresen meg is csúszik, de büszkeségből egy szót sem szól. Szerencsére Friedel valamivel később azt javasolja, hogy tartsanak egy kis pihenőt. Ha feltétlenül szükséges, feleli a lány, mintha az eddigiek meg se volna neki. – Szomjas vagyok, és ennél is pár falatot – mondja a fiú diplomatikusan – öt perc, nem több. Leteszik a hátizsákokat a hóba, isznak némi teljes kávét, és esznek egy-egy szalámi zsemlét. Az első finom hópejhek már landolnak is az orrukon. A fejük fölött a felhő még jobban elterpeszkedik, már összefüggő tetőként borul föléjük. Frieden lezárja a kulacsot, és a táskájába teszi, júle pedig a szájába tömi az utolsó falat zsemlét. – Már több, mint a felén túl vagyunk, – mondja a fiú biztatóan, – legfeljebb egy óra múlva felérünk. – Júle bólint és követi a pillantását, de a majosságot innen lentről még nem lehet látni. A hómos nagyobb pejhegben hullik, és csiklandósan rátelepszik a bűrükre. Frieder segít a lánynak visszavenni a hátizsákot, ám alig teszik meg az első lépést, gúnyos hang csendül fel a hátuk mögött. Na, ti ketten? Már is kifáradtatok? Pedig csak most jön a neheze? Vigyázzatok, nehogy lemaradjatok! Max! Fridel arca elkomorul, Júlióból pedig mély elő. Ő aztán cseppet sem hiányzott ide, az út amúgy is elég megterhelő, nem hiányzik, hogy még testvéri torzsalkodás is tarkítsa. – Mit keresel te itt? – kérdi Fridel mérgesen, miközben a hegymászó ruhába öltözött öccse befordul a kanyarba. Max pirus sapkáját fehér hópehely, mint a díszíti, kabátja úgy feszül rajta, mint egy nagy fehér dunyha. A nyomukban járt, így érhetett fel ilyen gyorsan, de Jule megállapítja, hogy Max legalább olyan jó mászó, mint a bátyja, a mozdulatai erőteljesek és magabiztosak. Ahogy közelebb ér, kaján mosoly jelenik meg az arcán. Azt hittétek, hagyom, hogy egyedül találkozzatok a nagyival, mi? Nem úgy van, az jól ismerlek, bátyuskám. Azért jössz fel, hogy kidumált belőle az örökséget, mindig is te voltál a kedvence, ha te kéred, úgyis ellágyul és megváltoztatja a végrendeletét. Fridel úgy megdöbben ezen az igazságtalan vádon, hogy megszólalni is képtelen csak, hitetlenkedve ingatja a fehét, júléban azonban rögtön felmegy a pumpa és visszavág. Neked nincs ki a négy kereked, sziszegi. Fridel nem akar más csak elsimítani a viszályt, hogy a nagymamátok békében tölthesse a további életét. A itt, Max, nem mindenki olyan pénzéhes, mint te. Fridel megragadja a karját, hogy lecsillapítsa. Maxból pedig gúnyos nevetés robban ki. Ha, – arcias ha, kis barátnőt fogták ki, Friedel! Nem lehet könnyű vele, bravo! Állj csak ki a kedvesedért, Júle! De ne hitt, hogy ez befolyásol engem. Tudom, amit tudok, és ezért megyünk fel mindhárman. Végeztem! Friedel nem hagyja, hogy az öccse belerángassa a vitába. Különösen most, amikor a hó olyan hatalmas pejhegben hullik, hogy szinte elbakítja őket. – Akkor gyere! Feleli nyugodtan. Nincs ellenbetésem. Remélem ajtót nyit akkor is, ha ott vagy. Persze, hogy ajtót nyit, csak nem adj minket odakint, fagyóskodni szentestén! – Fridel ismét neki indul, Jule követi, Max pedig szorosan mögöttük lépked. Némán küzdelmesen haladnak előre, a szájukból vastagon törnek elő a meleg levegő felhői. Fridel időről időre hátrafordul, és aggodalmasan figyeli Julét, de a lány összeszorítja a fogait, és biztatóan mosolyogva néz vissza rá. Egyértelmű, hogy ki fog tartani, csak nem bír olyan gyorsan haladni, ahogy Max szeretné, aki szinte a nyakába liheg, és már kétszer ránépett a sarkára. Mi van, meg akarjátok várni, amíg a szél elfújja a hüttét? Siessetek, különbben reggel lesz, mire felérünk! Jule borzalmas haragra gerjed. Egyrészt magára mérges, amiért nem tud gyorsabban menni, másrészt erre a tapintatlan hajcsárra, aki azt hiszi ő szabhatja meg mindhármuk tempóját. Ha túl lassúak vagyunk neked, akkor menj előre! ripakodik rá. fent megvárhatsz minket, mert a nagymamád úgy se enged be! Ez már tetszik Maxnak, még úgy is, hogy neki kell utat törnie a vastag húban, hogy a többiek a lábnyomában léphessenek. Így búlik el a világ, dicsősége, feleli rögbe. Frieder régen jó egybászó volt, most viszont már nincs benne spiritus, csak vánszorok felfelé, mint egy roskatak aggastyán, rá se lehet ismerni. El akar menni Jule mellett, de mivel a lány nem tud elég gyorsan oldalra lépni, erőteljesen lök rajta egyet. Jule elveszti az egyensúlyát, előre húppan széttárt karral landol a jéghideg fehér húban, és arccal előre belesüpped. Hallja, hogy Fridel elszörnyedve felkiált, de ki kell dörzsölnie a havat a szeméből, hogy lásson is valamit. Max! ordítja Fridelte te átkozott idióta, Max! Jule nagy nehezen feltápászkodik, Friedel a hegyoldalon térdel és lázasan fűrkészi a lejtőt. – Hol lehet Max? A lány ledobja a nehéz hátizsákot és elindul Friedel felé, de a fiú megfordul és feltartja a karját. – Maradj ott, Jule! – parancsolra határozottan. – Itt nagyon szűk az ösvény, könnyen megcsúszhatsz. – Mi van az öcséddel? – kérdi a lány kövögve, és tesz pár nagyon óvatos lépést a lejtő széle felé. – Oda lent van – mondja a fiú. Egy rossz lépés, és kész a baj. Fenébe is, pedig pontosan tudja, milyen keskeny itt az ösvény. Jule előre hajol, de a havazás olyan erős, hogy semmit sem tud kivenni. Te látod? kérdi aggodalommal telve. Igen, feleli a fiú, majd töltsét formára kezéből a szája előtt. Max! Max! Hallasz engem? fülelnek de csak a zúgó szenet hallják, amely megtörik a sziklákon. Egy madár víjogását, és a saját szívüket, ahogy izgatottan dobog a fülükben. Semmi válasz. – lent fekszik? – kérde a lány Fridel egyre a mélységbe bámul, még egyszer elkiáltja magát, az öccse reakciójára vár, de mind hiába. – Nem messze a kanyartól, ahol megpihentünk – válaszolja. – Félek, hogy beverte a fejét, mert nem mozdul. Ha meghalt, gondolja Julen rémülten, az végtére is az én hibám. Ha elég gyorsan oldalra tudtam volna lépni, amikor el akart menni mellettem, de hát ő is várhatott volna egy kicsit, buta kölyök. Lemegyek, folytatja Fridel, és ledobja a hátizsákját. Veled megyek, nem, szakítja félbe a fiú, te itt maradsz, és megvársz. Ved elő a telefonod, jelentkezem. Júlénak nem tetszik a dolog, de Fridel már csak ilyen. Ha szorul a hurok, átveszi az irányítást, aztán a végén csak nem mindig sül el a dolog. – És maradj, ahol vagy! – kiállt vissza a lánynak, miután elindul. – Nehogy eszedbe jusson följebb menni, hogy jobb láss! Frider eltűnik a hóförgetekben, Jule pedig egyszál magában áll a szűk ösvényen, és a jeges hidegben nemhogy látni nem lát, de az érzékei is eltompulnak. Kihalásza a mobilját a nadrág zsebéből és bekapcsolja. Szerencsére a készülék alig merült le valamennyit, tegnap este gondja volt rá, hogy feltöltse. Reszket a hidegtől, megpróbál hátat fordítani a szélnek, eszébe jut a maradék teljes kávéja a kulacsban, de olyan merevek az ujja, hogy nem bírja lecsavarni a tetejét. Mi van, ha Frieden is lezuhan? Hiszen le kell térnie az ösméről, hogy eljusson Maxhoz. Jule nem bírja tovább, legugol, és óvatosan a lejtő széléhez kúszik, hogy megpróbálja kivenni a szerelme alakját a hömpögő hóesésben. Csak a vakító fehérséget látja. A szél felkavarja a magasabban fekvő hórétegeket is, és fátyolként a meredek lejtőre teríti őket. Hirtelen a szemébe tűnik valami sötét egy összegörnyedő férfi, piros sapkában Max! A szikla, amelynek nekiütközött, a magasba nyúlik. A fehér hóhoz viszonyítva valamivel sárgásabb színe van. Mészkő. A hó hirtelen meglazul az ujjai alatt, egy eljegesedett darab letörik a meredély széléről, és legurul a lejtőn. A lány felsikort, rémülten hátrál, vágtató szívvel a hegyoldalhoz simul, és kétségbe esettem fohászkodik a gondviseléshez, nehogy elinduljon egy lavina vagy valami hasonló. Aztán visszakúzik a hátizsákjához, és a telefon kis kijelzőjére mered. Mit tegyen, ha Frida nem jelentkezik, akkor neki is le kell enneszkednie, hogy megnézze, mi történt. Vagy felhívni a hegyi mentőket? Úristen, mi is a számuk? A telefon megrezzem, majd a kijelző elsötétül. Talán túl hideg van? A lány is szobor merevek, ezért újra felveszi a kesztyűjét. hat szar darab! Ez is akkor romlik el, amikor szükség lenne rá. Ekkor ismét felhangzik a jól ismert dallam, és a kijelző világítani kezd. Jule kapkodva lerántja a kesztyűjét, de az ujjai úgy megmerevettek, hogy csak háromszori próbálkozásra tudja lenyomni a hívásfogadást. Jule hallasz? Minden rendben nálad? Minden rendben, feleléreszketek hangon, mintha elvonási tünetei lennének. Hol vagy? Ide lent, Max mellett. Most a hátamra veszem és felviszem. Biztos? Nem akarod inkább visszavinni a völgybe? Nem kap választ. A fiú megszakította a hívást. Ez nincs eszénél, gondolja elkeseredetten. Felbusszulni egy tehetetlen testet a hegyen, ebben a hóviharban? Mégis megkönnyebbül. Legalább tudja, hogy biztonságban van. Nem sült el balul, semmi jól van, és egészséges, csak a fejében lazult meg valami, hogy ilyen őrültségre készül. A fiú nem sokkal később már fel is bukkan. Formátlan árnyék a hóförgetekben. Meggörnyedve lassan halad előre, és a hátán cipeli az öccsét. Max egyáltalán nem ötdodatlan. Jule hallja, hogy köhög és szitkozódik, de a feje és a karja tehetetlenül lengedezik ide-oda. Ezek szerint még sincs egészen magánál. – Engedj el! – krákogja. – Mondom, hogy engedj el! Én… – Ismét köhög, mag felnyög, és kalimpálni kezd a kezével. – Csend! – Dörren rá vagy hagyom, hogy les, Nem vagyok, gyerek! Engedj el, különben nyakon váglak! Frider megáll pár méterre júlétól, ahol az ösvény valamivel szélesebb. Akkor mondja, és lassan felegyenesedik, hogy az öcse le tudjon csúszni a hátáról. Lássuk, megállsz -e a lábadon! Max megcsúszik, a lába aláfordul, és összecsuklik. Nem megmondtam? korholja Frider szemrehányóan. <gül> Szétülök! Feleli Max és megint köhögni kezd. – Forog velem a világ! Szerintem egy póbom is lett itt hátul! Jule megörzi a lélek jelenlétét, a hátizsákja után nyúl, és óvatosan odalépked a fiúhoz. Az ő táskájában van kötszer, most biztosan szükség lesz rá. Fridel leveszi az öcse sapkáját, és megszemléli a tarkóján lévő duzzanatot. Amikor rászorít egy steril vattacsomót, Max fájdalmasan felszítszen. – Meg akarsz ölni? – kérdezény öszörögve Rosszul vagyok? Ne játsz túl, feleli Frida lágy hangon. Kaptál te már ennél nagyobb taslit is. Most teszek egy kis jeget a fejedre, az a púpnak és neked is jót tesz majd. Jeges borogatásként egy kis szorít az öccse sebesült koponyájára. Max most csendben marad, csak némán kapkodja a levegőt, és az örvénylő hópejhekre mered. Emlékszel? Kérdi holkan. Amikor összeverekedtünk odalent a pataknál, Fridel elvigyorodik, és leül szorosan az öccse mellé, hogy a szélárnyékban legyen. Hogy is tudnám elfelejteni? Úgy csípeltük egymást, mint az őrültek, aztán beleestem a patakba, és a sodrás egy darabon magával vitte meg. Én meg bevertem a fejem egy kőbe a parton. Max elhúzza a száját. Még hetekkel később is megvolt a nyoma. Mondtam, hogy kaptál már ennél rosszabbat is, vágja rá Frider, mindenki más a kórházban kötött volna ki, de te összeszedted magad, és elhúztál onnan a bicajommal, igaz? Suttogja Max, és összeszorítja a szemhéját, mert a feje véletlenül megmoczan, és ez komoly fájdalommal jár. Pont azon a biciklin vesztünk össze, és én győztem, mert mire kikászálódtál a patakból, és felszaladtál a legelőre, már akkor is igazi csirkefogó voltál, mondja Friedel, és megpaskolja a testvére arcát szinte szeretettel. Jule csodálkozva nézi őket, csak nem békülnek ki, vagy csak az iménti szörnyűségek miatt lágyultak el. Már jobban vagyok, jelenti ki Max, és óvatosan felemeli a fejét. Lassan! Lassan csinálom. Hadd már abba a parancsolgatást. A fiú a két keze közé fogja a fejét is felül. Szétülsz még? Eléggé. Akár egy körhintán. Fejfájás? Imegés? Azt tetszene, mi? Ezek sose fognak szeretettel bánni egymással, gondolja Jule, de valahogy mégis megértik egymást. Férfiak. Csukott könyv mindegyik. Lecsavarja a termusz és odanyújtja Maxnak. Kérsz egy kis teljes kávét, Max? A fiú lassú iszik, míg a termusz ki nem ürül. Frider segít neki felállni, miközben helytelenítően ingatja a fejét. Ez így nem megy, egy kicsit feljebb viszlek, ott lefekszel, aztán meglátjuk. Ne nyúj hozzám, dörrel rá, Max. Tudok én menni. Minden rendben, csak az agyam fagyott meg egy kicsit. Ebben nincs semmi új. Júle felveti, hogy fel kéne hívniuk a hegyi mentőket és kórházba vitetni Maxot, de a fivérek elutasítják a javaslatot, mert pénzbe kerül és nem éri meg, és mert Max már mindörökre egy csökönyös szamár marad. Mindketten legalább olyan makacsok vagytok, mint a nagyapátok. Nohoga lány, is érzi, hogy elönti a düh forrósága, hihetetlen, hogy még büszkék is rá. Már nem vagyunk messze a majorságtól, mondja Friedel. Átsegítelek a legszűkebb részen, Max, a végét tőlem csinálhatod egyedül is. Jule kapja a hátizsákokat, így ő is kiveheti a részét az irgalmas szamaritánus munkából. Lassan haladnak előre. Max folyamatosan jajgat fájdalmában, arról kérdezősködik, mi történt a hátizsákjával majd rádöbben, hogy a holmia nagy része a hú alatt végezte. Az Istenit! A telefonom is benne volt, és a pénztárcám, a kocsi kulcsom, a lapos üvegem a jó kis Enziánlikörrel. A te hibád, minek hoztad fel azt a sok kacatot? bág vissza Fridel elszántan. Nem teszi le maxot minden kanyarnál, csak akkor ereszti a földre, amikor az öccse jelzi, hogy rosszul van és hánynia kell. Végre örvendezik a fiatalabb fiú és feljebb gázol az ösvényen, még mindig imbolyogva, akár egy tengeri beteg, de mivel itt valamivel szélesebb az út, Frider ráhagyja. Elveszi Julétól a másik hátizsákot, és aggodalmasan pillant rá, ám a lány bátorító mosolyjal válaszol. Bár már teljesen kikészült, nem akar megpihenni a csúcsig, csak ki szeretne jutni a hóförgetekből. A majosság szinte meglepetésszerűen bukkan elő egy kanyar mögül. Jule alig tudja elinni, hogy végre megérkeztek, annyira kimerült, hogy legszívesebben a földre dobná a hátizsákját. A vastag hótakaró alatt fekvő kis lakóház elhagyatottnak tűnik. Még az ablaktáblák is zárva vannak, de talán csak a hóvihar miatt. Az utolsó métereket újult erővel teszik meg, majd fellépdelnek a falépcsőkön a bejáratig. A háztető mélyen óvon föléjük hajol. Madzagra kötött fűszerek hagyma és fokhagyma fűzérek, és egyéb növények lógnak le róla, az ajtó mellett pedig egy halom tűzifahével. A nagymamánk erős asszony, ismeri el Max, akinek még muszáj megtámaszkodnia a karjával a házfalon. Behozta a fát a fészerből, és halomba rakta. Fridel óvatosan arréptolja, és az ajtóhoz lép. – Nagymama! – kiáltja, és bekopog. – Én vagyok az, Fridel! – Szeretnélek meglátogatni, hogy együtt ünnepeljük a szent testét. Egy hang sem hallatszik. A fiú lassan lenyomja a lötyögő kilincset, az ajtó zárva van. Talán hangosabban kéne kopognod, Béli Júle. Úgy sűvít a szél, hogy alig ha halhat téged. Fridel még vár egy kicsit. Hát, ha nagyanya túlságosan megdöbbent a látogatásukor ahhoz, hogy rögtön ajtót nyisson, de aztán megfogadja Júle tanácsát és bezörget az ablakon. Nagyi! Hallasz engem? Itt állok az ajtó előtt. Egészen ideig felmásztam, hogy lássalak. Habozik, majd rájön, hogy nem illendő eltitkolnia a nagyanyja elől, hogy nincs egyedül, úgyhogy így folytatja. Magammal hoztam a mennyasszonyomat. Júlét, akit szeretnék bemutatni neked. És Max is velünk van. Ez taktikailag nem volt túl okos lépés, gondolja a lány. Annyira elcsigázott, hogy le kell ereszkednie az ajtó melletti padra. Ha az ember nem mozog a csontjáig hatol a szörnyű hideg, és van valami ijesztő ebben a síró, ordító hóviharban. Aki idefent védtelenül áll az elemekkel szemben, az könnyen elragadhatja a fehér halál. Semmi sem mozdul. Max megpróbál az egyik ablaktábla résén át bekukucskálni, de semmit sem tud kivenni. Az ördög vigye el ezt a vénasszonyt. Dog, és ökön lehet dörömbölni kezd az ajtón, majd rögtön le is hajtja a fejét, mert a rázkódás nem tett túl jót a tarkóján lévő sérülésnek. – Hagyd! – szídja le a bátyja. – Nem segít, ha most lerombolod a hüttét. – De miért nem nyitja ki? – jajgat Max. – Azt akarja, hogy megfagyjunk! Leül Jule mellé a padra, és fájdalmasan felsóhajt. – Talán alszik, azért nem hal minket – mondja Jule elgondolkodva, és kérdőn a vőlegényére pillant – lehet, véli a fiú, már ha egyáltalán tud aludni ebben a viharban. Megkerüli a hüttét, és egymás után megzörgeti az összes ablakot, miközben hangosan azt kiabálja, hogy látogatóba jöttek, és megfagynak idekint. Aztán hozzáteszi, hogy Max nemrég lezuhant az útról, és megsérült. Kérlek szépen, Nagyi, nyisd ki! Szent este van, fedél kell a fejünk fölé! Akárcsak a szent család le agyán, akinek a gondolatai összevissza keringenek a hidegtől és a kimerültségtől. Ott is volt egy férfi, egy gyenge asszony, itt viszont két fiú, testvér van és egy nő, aki annyira azért mégsem gyenge. Szóval a hasonlat egyáltalán nem passzol, de valahogy mégis. A hideg a csontjaik éghatol, pedig feláll és sétálgat egy kicsit, hogy ne fázzon ennyire, de nem túl sok sikerrel. Talán beteg? tűnődik Max. Vagy már meg is halt? Idegen és holtan fekszik az ágyában, és nem segített rajtunk. – Ez tetszene, mi? – fordjam fel jó le. – Akkor esélyesem lenne megváltoztatni a végrendeletet. – Minek nézel te engem? – vág vissza a fiú dősen. – Azt hiszed a halálát kívánom, hogy ennyire pénzéhes vagyok? – Te mondtad, hogy a gúca végrendelet miatt. Hagyjátok abba! – Szórájuk rájuk Fridel. – Ezzel nem jutunk előbbre. De hát akkor mit csináljunk? Jajdul fel, júl -e, kétségbe esetten. Már nem érzem a lábamat. Itt fogok megfagyni, Friedel. A fiú a zárt ajtóra mered, még egyszer bezürget, majd hátralép. Be kell törnünk, jelentik elszántan. Nincs más megoldás. Igen, és hogyan? érdeklődik Max. Pusztakézzel? kézzel? Vagy esetleg van nálad egy zseb kis? Friedel lehajol, és elkezdi arémpakolni a tűzifát. Régebben mindig a gyújtos mögött tartottunk, egy fejszét mormolja. Most max is beugrik ez az emlék, és feláll, hogy segítsen a bátyjának, de épp akkor Friedel a rönkök között rábukkan a szerszámra, amit keresett. Egy kis kézi fejszét emel ki a rakás közül, enyhén rozsdása, de éleset. Ez elárulja, hogy nemrég használták. Ne pozdorjává az egész ajtót! Tanácsolja Max. Csak az árat verd le, de ne a fémre céloz, mert kicsorbítod a fejszét. Inkább oldalról maradj csendben. Szór le. Jule. Fridel tudja, mit csinál. Fridel hunyorogva megbecsüli a távolságot, megérinti a helyet, ahová céloz, majd lendületet vesz. Ugyanebben a pillanatban fémes zörgés hallatszik. A kilincs lassan megmozdul, és az ajtó csikorogva kinyílik. Frida lereszi a fejszét, és mindhárman megkönnyebbülve bámulnak a sötét ajtó nyilásra. Apró kis asszony áll előttük, a vállaköré tekert gyapjúkendővel, a lábán filc papucsal. Hát akkor gyertek be! mondja meglepően erőteljes hangol. Te is, Max, ha már egyszer itt vagy? Mindenki némán döbbenten bámulja a jelenséget. Jule fogadja el először az invitálást, mivel már támuljog a hidegtől és a fáradtságtól. Csak el ebből a havas pokolból, mindegy, hogy hová. Ő, Nagyi, találja meg a hangját Fridel. Miért nem engedtél be minket? Már majdnem megfagytunk. Fridel nagymamájának sötét a haja. Csak néhány vékony fehér sáv húzódik benne. Az arca keskeny, a bőre fehér, és csak kevés ránc látható rajta. Ahhoz képest, hogy mindjárt nyolc van, nagyon jól tartja magát, gondolja Jule. Gyertek be, mire vártok? feleli a nagyanyja türelmetlenül. Te is, Max, ne ütsétek ki nekem a házat! Oda bent, sötétség honol. Fride kézen fogja Julét, mert a lány nem ismeri ki magát itt. Mögöttük Max is átlépi a küszöböt és a bejárati ajtó ismét bezáródik. – Gyors meg a lámpát! – szólal meg a nagymama. – Bár nem sokat ér! Frider előre előrelép, és kinyújtja a kezét, mert azt hiszi, az idős asszony beszél. Ám ekkor a szoba hátsó részében egy lángja lobban fel, és a fiatal pillantásra egy petróleum lámpára esik, amelynek a kanócát épp most gyújtotta meg valaki. Egy ősszakálú férfi ül az asztalnál, kérges, göcsörtös kezében a lámpával, az orra hegyes, és ahogy most a látogatók felé fordul, jól látni a ráncos arcát és a ritkás fehér haját is. Csak a szeme fiatal és ragyogó. A tekintet egy gyanakvó, de nem ellenséges. – De hát ez – hebegi Max a háttérből – ez Louise. Mit csinál ő itt a majorságban? Bújjatok ki a kabátotokból, és üljetek le, feleli az ősz férfi. Nem számítottunk látogatókra, de most már teljesen mindegy. Úgy beszél, mintha ő lenne a házúra, és egy kicsit magasabb emeli a lámpát, mire láthatóvá válnak a székek és az asztal, az ablakockás függönyei és a barra cserépkájha, amelyen pirosuló almák sorakoznak. A döbbenettől némán leresztik a hátizsákjaikat, és leveszik a kabátjukat. A kis szoba melege rögtön átjárja Jule tagjait olyan erősen, hogy csak nem elájul. Jó ég, szólal meg a ranymama, a kislám mindjárt összeesik. Ülj csak le szegényk. én mindjárt hozok, de júle már nem hallja a többit. Mindent beborít az elméjére szálló sötétség. A padlódeszkái gyors tempóban közelítenek felé, aztán már csak a nagy semmit látja kisvertatva halk hangokat hall, mormolást aztán érthetetlen szavakat, ez max, a többi hangot nem ismeri, de egyre hangosabbak, most végre ki tud venni pár szót, bolondá tettél minket, Nagy, nem tudom elinni, már azt hittük, nyomorultul elpusztultál idefen, teljesen egyedül. Egyedül jöttem fel, mert nem bírtam elviselni a pénz és a föld körüli húzakodást. Aztán pár nap múlva Loéz egyszer csak ott állt az ajtó előtt, én meg beengedtem. Jule lassan magához térsűrűn, pislogva felpillant, és Friddel arcát látja fölé hajolni. A fiú megkönnyelmülve rámosolyog. – Visszajöttél? – kérdi halkan. – Jól megijesztettél minket, szerencsére még el tudtalak kapni, mielőtt lefejelted volna az asztalt. Hirtelen olyan meleg lett, mormolja a lány, és körülnéz, keskeny ágyban fekszik, Mellette egy zsámoljon valami zöld, bozontos dolog áll. Egy apró fenyő, rajta néhány piros gyertya, szalmacsillagok és aszott kis almácskák. Egy karácsonyfa. Tetszik, érdeklődik Frieden lágyan. Régebben is mindig így díszítette fel, csak persze akkor még sokkal nagyobb fánk volt, alatta pedig egy csomó ajándék. Az ágy mellé húzott egy széket, hogy a lány mellett lehessen. Jule felé nyújtja a karját, mire a vülegénye magához vonja és megcsókolja. – Jól van! – hallatszik a nagymama hangja, ők pedig gyorsan szétrebbennek. – Ne zavartassátok magatokat! Csak egy bögre forró mézes tejet hoztam, hogy a kislány erőre kapjon. Frider elveszi tőle a bögrét, és a lány orra alá tartja. – Köszönjük szépen! – mondja Júlia az idős asszonynak, és segélykéről erre pillant, utálja a forró tejet. Csök egy kortyot, sokja a fiú. A többit megiszom. Júlia legszívesebben elúzná a száját, de a nagymama ott Alfred Friderben lett és mosolyogva figyeli őt. Milyen kedves mosolya van. Jó ég, semmi esetre sem okozhat csalódás neki. Levegőt visszatart, és hajrá! – Friss kecsketej! – jegyzi meg a nagyi. – Van egy kecském és egy gidám odakint az istálóban, így aztán mindig jut egy kis tej nekem és loiznak. Jule kis hián összerázkodik az undortól. A kecsketejed pláne ki nem állhatja. Nagy nehezen iszik három kortyot, aztán visszadől a párnákra és közli, hogy még mindig elég gyengének érzi magát. – Akkor hozok egy kávét, attól majd talpra áll – javasolja a nagymama. Miközben kiveszi a kávéfőzőt a kájából, és keresett csészét, Frida gyorsan megissza a maradék Hogy, Hogyhogy ez a… – Lois itt van a nagymamáddal? – kérdi Jule halkan. – Én sem tudom – suttogja vissza a fiú. Régen nagyapánál dolgozott, amikor utoljára hallottam róla, még egy mezőgazdasági munkásoknak fenntartott idős otthonban élt. Jule fantáziája meglódul. Fritel nagymamájának barátja van, ami figyelemreméltó az őkorában, de miért is ne? Úgy tűnik, jól megértik egymás. Sokkal jobb nekik itt fenn, mint lent a völgyben, ahol nem várja őket mások a családi viszályok és az idősek otthona. Régóta ismeri őt? Érdeklődik halkan. Azt hiszem, Lois már akkor itt dolgozott, amikor a nagyapával összeházasodtok, ha jól emlékszem. Sondorfból való vagy talán még messzebbről, Minden esetre a nagyapánál szolgált, amíg még képes volt dolgozni. Ez majd jót tesz a kis hölgynek, lép ekkor az ágyhoz ismét a nagymama egy bögre langyos kávéval. És ha egy kicsit jobban lesz, üljön az asztalhoz, van egy kis borjúsült gobbúccal és káposztasalátával. Ez nagyon kedves, hálálkodik Júle, és az utolsó cseppig megissza a kávét. Borjósült gombóccal ingatja a fejét Friedel. Annak idején nem volt ilyen menü szentest, tényleg fejebb kolbász-krumplis alátával. Júle pimaszul elvigyorodik, És kérni. Miért ne engedhetné meg magának két idős ember, hogy azt tegyen, amit csak akar? Szerintem a nagyít minden nap elkápráztatja az urat a főző tudományával, ő pedig cserébe felvágja a tűzifát. A szerelem sokféleképp megnyilvánulhat. Frider homloka ráncba szalad. Szerelem? Talán barátság? Szövetség két ember között, akik egész életükben ismerték egymást. De szerelem semmi kép, főleg ebben a korban, még hogy az ő nagymamája szerelmes időközben a nagyi megterített és némi karácsonyi díszítéssel ékesítette az asztalt. Nem úgy, ahogy Júle ismeri otthonról, a Mecklenburg-Vorpommerni dránic udvarházból, ahol a legjuk damaszterítőn finom porcelán és csillogó boros poharak sorakoznak. Itt egyszerű agyaktányérok állnak a fából készült asztallapon. A különböző nagyságú villák és kések kedves összevisszaságot alkotnak, poharak pedig egyáltalán nincsenek, csak bádok vagy fabögrék. A nagymama ragaszkodik ahhoz, hogy az ifjú pár üljön a kájha patkára, így mag szerez magának egy hókerlit. Szorosan egymáshoz simulva ülnek a terített asszal körül, és nézik, ahogy nagymama szeletekre vágja a borjusültet, miközben a hóvihar még mindig tombolva rázza a hüttét. A húsból nem jut túl sok, tekintve, hogy nem vártak vendégeket, mindenki csak egy kis szeletet kap mellé, viszont két hatalmas gombócot ebből a nagymama rengeteget készített, mert Lois nagyon szereti. Káposztából és szalonnából is sok van, a bögréket pedig Lois tiroli fehér borral tölti meg. Ősszel kétszer is járt otthon Sondorban, hogy vegyen pár üveg bort és némi enciáli kört, majd a felbecsülhetetlen értékű zsákmányt hátizsákban hozta fel a hegyre. A jó ételhez jó bordukál, mondja, és felemeli a bögréjét. Akkor hát, legyetek üdvözölve nálunk. Jule már a villa után akar nyúlni, amikor Friedel finoman megböki a könyökével. Előbb a nagymama asztali áldásra következik, ahogy a nagyszülői házban mindig is szokás volt, és ehhez a mai napig ragaszkodnak. Édes Jézus, légy vendégünk! Az étel elképesztően finom. A borjusültet a nagyi fokhagymával ízesítette, a gombóc kiadós, a káposzta salátára pedig Jule nem is talál szavakat. Egy bor már el is fogyott, Lois kinyit egy másikat, a többiek ásványvízzel öntik fel, egyedül ő is szatisztán. Dessertként a nagyi egy tányér karácsonyi süteményt tesz az asztalra, és a kájhapatkán álló kávéskannában is maradt még egy kicsi. Aztán megkéré Friedelt, hogy gyújtsa meg a kará ahogy ezen az estén szokás, Szent Estén. Rezi, emlékszel az első karácsonyunkra a Bogner udvarban? kérdi Loiz a bortól kipirult arccal. Hogy is tudnám elfelejteni, mosolyodik el a nagymama. Új voltam még a gazdaságban, és nagyon elszomorított, hogy nem mehettem az a családomhoz az ünnepekre, de a gazdaszony behívott minket egy szobába, ahol leülettünk, kaptunk pukkanós bombont és egy korty bort is. Sőt, ajándékok is voltak. Úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna. Egy új szoknya, egy csomag mézes kalács és egy szalmacsillag, ez volt az én karácsonyi meglepetésem. De nem sokáig üldögé lettünk abban a szép szobában, folytatja Louise. Úgy, Úgyhogy a konyhába zsúfolottunk össze még egy kis időre, ott meleg volt és némi étel is akadt. Öten voltunk, három cseléd és két szobalány, de én mindig csak téged néztelek, Rezi. Egy kicsit tönkre is mentem belé, hogy csak nézhettelek. A nagymamát láthatóan kínosan érinti ez a vallomás, a két unoka és a lány előtt, ezért csak bólint, és oda nyújtja a a süteményes tányért. De az idős férfi tovább beszél, mintha most végre kitörhetne belőle, amit olyan sokáig rejtegetett. Nyáról jöttél a gazdaságba, mosolyodik el lágyan. Fiatal voltál, vékony, akár egy űz. Különleges, mondogatta mindenki, fekete, haj és kék szem. Ilyesmit nem látsz akáról? biztos Tirolból jött, vagy egyenesen Itáliából. Jule megpróbálja elképzelni a nagymamát fiatal lányként. De vele szemben ülő idős asszony szemlélve nem könnyű. És Loiz... Szakál nélkül és azzal a szép világos kék szemével csinos lehetett, de akkor is csak egy cseléd, ami azt jelenti, hogy nem volt egy sem. Ugyan, Lois dorgálja meg a nagymama szelíden. Ne emlegesd már azt a sok régi dolgot, hagy szóhoz jutni a fiatalokat is! – Lois csitítóan feléje int. Éjjel-nappal azon ettem magam, hogyan érhetném el, hogy hozzám gyere, folytatja zavartalanul. Aztán szenteste mind az udvarban kergetőztünk, amikor egyszer csak megállítottalak a lépcsőn, és feltettem neked a kérdést, hogy akarsz-e engem? Tudod, mit feleltél akkor, Rezi? A nagyinak láthatóan nem tetszik a kérdés, de mivel az idős férfi olyan őszintén és szenvedélyesen beszél, beadja a derekát. Igen, mondtam, Lois. Feleli sóhajjal, te is tudod, és komolyan is gondoltam, különben nem hagytam volna, hogy a karodba vegyél és megcsókolj. Max szája tátva maradt a döbbenettől, és Fridel sincs kevésbé megilletődve. A nagy egykor szerelmes volt Loisba, erről senki sem tudott a családban, vagy talán csak a nagyapa, de ha így van, akkor sem beszélt róla. Én voltam a legboldogabb férfi a föld kerekségen, mesél tovább Loiz mosolyogva. Spóroltam, mint egy bolond, hogy ne ágrosszakad szegény emberként jelenjek meg nálatok. Te voltál a szüleid egyetlen gyermeke, én pedig tovább tudtam volna vinni a gazdaságot, de az úr másként akarta. Egy pillanatra csend támad az asztal körül. A nagymama a karácsonyfán égő gyertyákra bámul, és Jule döppenten látja, hogy a szeme könyvben úszik. Szentségeség gondolja, micsoda szerelem, és milyen szomorú történet, egyszer csak jött a gazdag, paraszt, és egyszerűen félreállított a lóhízt. A szüleim kívánsága volt, mondja a nagymama halkan, különben a majosság napjai meglettek volna számlálva. Alig volt már pénzünk, apám pedig beteg volt, és anyámnak kellett ápolnia. Hát ezért tettem. Lois komolyan mint a tökéletesen érteni az egykori döntést, de Jule gyanítja, hogy akkoriban igen csak dühös lehetett miatta. Ennyi év után viszont már nem éri meg emiatt torzsalkodni. A nagymamán látszik az aggodalom, hogy az unokái most rosszat gondolnak majd róla, ne higgyétek, hogy akaratom ellenére, és puszta számításból lettem a nagyapátok felesége, nem így történt. Végül is megkedveltem őt, az én Hubertemet. Jó férj volt, nem voltokom panaszra. Hozzátartoztam, és fiút szültem neki, ő pedig az utolsó órában megköszönte nekem az életünket. Így volt, mert az úr így akarta, és nem másként. A szavai alapján úgy tűnik tökéletesen elégedett azzal, ahogy a sorsa alakult. Jule habozik, de mivel ő is nő, pontosan érti, hogyan érez és gondolkodik a nagymama, és épp ugyanolyan kíváncsi is. De, kezdi és Loisra pillant, aki még mindig tűnődve mered maga elé. De mégsem ment el a majorságból annak idején, igaz? Az idős férfi felemeli a fejét, és Jule tudja, hogy megértette a kérdést. Ott maradtam, válaszon Louis mosolyogva, bár százszor is eszembe jutott, hogy elfutok a nagy fájdalom elől bele a világba, de aztán nem tudtam megtenni, mert akkor sose láthattam volna, viszont Rezit. Így hát ő a majorság úrnője lett, immeg a cselét. Sokat beszélgettünk, figyeltük egymást, nevetgéltünk együtt, de semmi más nem történt köztünk. Én éjjel-nappal róla álmodtam, és ma már tudom, hogy ő is gondolt rám. Így múltak el fölöttünk az évek. Szerelem, gondolja Jule, hatalmas szerelem volt. Mit is mondott a nagyja az előbb? Végül is megkedveltem őt, az én Hubertemet. De egészen más, ha az ember csak kedvel valakit. Ezt nem lehet egy lapon említeni az ember élete nagy szerelmével. A nagymama számára Lois volt az, de ezt bizonyára nem szívesen vallja be az unokái előtt. Amikor az ura hat évvel ezelőtt meghalt, eléálltam, és megkérdeztem, hogy most akkor mi legyen mi velünk. Folytatja az idős férfi zavartalanul, és felhagyja az utolsó korgy borta bögréből. De ő úgy vélte már túl késő, a fia és az unokáim miatt, és félt, hogy mit mondanak majd az emberek, hiszen mindent ő örökölt. Akkor összeszedtem a holmimat, és elmentem az öregek otthonába. Nem volt valami jó. De itt sem maradhattam, főleg miután szétverték az öreg majorságot. Egy pillanatra elhallgat, és a nagymamára néz. A tekintetében szemrehányás villan. Amiatt, hogy az asszony nem volt elég bátor, és másodszorra is elküldte. A nagymama szomorúan bólint, de közben békítőleg a férfi karjára teszi a kezét. Aztán, amikor az emberektől megtudtam, hogy Rezi teljesen egyedül felköltözött ide, – Megint úgy gondoltam, egy életem, egy halálom! – fűzi hozzá Loíz, és megszorítja az asszony karját. – Igen, – teszi hozzá a nagyi. – Egyszer csak ott álltál az ajtó előtt, és azt mondtad. – Vagy beengedsz, hogy örökre itt maradjak, vagy soha többé nem látsz. – Mit tehettem volna? – Beengedtem. Louise arcát huncut mosoly deríti fel, amiért végül is sikerült kicsikarni a sóstól a boldogságát, és a nagymama ajka is mosolyra húzódik. A három fiatal meghatottan velük együtt nevet. Ezt igazán jól csináltad, Nagyi, jegyzi meg Friedel. De nem kell titokban tartanod, felnőtt nő vagy, azt teszel, amit akarsz. Á, de Hans csak felizgatná magát, sóhajt fel nagymama, és az emberek beszélnének, hadd beszéljenek. – szól közben Max felháborodva. – Kiállunk melletted, Nagyi, és melletted is, Loiz. Az elsőnek, aki egy szót is szól, betapasztom a száját, elhihetitek. – Nyugi, nyugi – csitítja Fridel mosolyogva, és megberegeti az vállát. De apával beszélhetnél, Max, rád hallgat, én meg anyának mondom el. – Tényleg ide fent akartok maradni? – a két öreg helyesen. Louise-nak még mobiltelefonja is van, amit egy saját kezűleg épített dinamóról szokott feltölteni. Kártyás, és az egyenlegén is van még egy egység arra az esetre, ha valamelyikük megbetegedne. Odakint időközben csitult a hóvihar, ide-bent pedig majdnem teljesen leégtek a karácsonyfagyertyái. Ekkor Julének eszébe jut valami? Hiszen mi hoztunk ajándékot! kikeresi a kis csomagot a hátiságból, az öregek pedig úgy örülnek a fából készült, különleges jászolnak, mint a gyerekek. Ide-oda forgatják, nézegetik, aztán a süteményes tányér mellé állítják. Zanzi bárból való! Ámuldozik a nagyi. Jó ég, milyen messze van az. Aztán most megint neki indultok a világnak? Vagy letelepettek valahol, és családot alapítotok? Most már maradnák, nagyi, feleli Fridel, és átkarolja jólét, De nem itt, hanem talán Jules szülőhelyén. Van egy nagy hoteljük, amit a nagymamája vezet, és ha az édesanyja nem szeretné átvenni, akkor Júle fogja. Egy hotel? Csodálkozik. Max, mégis hol? Mecklenburg-Vorpomben, a Müritztó közelében. Nézzenek oda! Erről nem is beséltél, Fridel, akkor jól fogsz nősülni, bátyuskám! Fridel arcán látszik, hogy megint ne kezd az öcsére, főleg mert ki nem állhatja a jól nűsülni kifejezést. Nem azt a hülye hotelt veszi feleségül, hanem az ő juléjét, mert szereti őt. Most már tudod, morogja, és jelentőség teljesen néz az öcsére. A nagyjelölt nem akar beszélni erről, de Max pontosan érti a pillantás üzenetét. Nem kell a pénzetek, szükségtelen aggódod az örökséged miatt. Most arra mind elfáradtak. A gyertyák csak nem égtek, így hát a nagymama előkészíti az alvóhelyeket. Odaállt a kamrában két ágyban Maxnak és Friedelnek. Jule ragaszkodik hozzá, hogy a földön aludjon egy vánkoson, mert semmi eset sem akarja elfoglalni a nagymama ágyát. Loiz a kájhapatkáján alszik, mert ott van a legmelegebb, és ez jót tesz a reumájának. Max bevesz két fájdalomcsillapítót, mert a sérülése igencsak lüktet. Júle gyorsan elmosogatja a tányérokat, a bögréket és az evőeszközöket. Hamarosan mindenki elfoglalja az ágyát, és nem sokkal később nyugalom száll a hütte környékére. Csak a szél dúdol egy halk altatódalt, lágy hangja arról mesél, hogy az ítéletidő immár a múlté. Karácsony első napja korán indul, mert a fiatalok és az öregek is hozzá vannak szokva hajnalik eléshez. Louise begyújtja a kájhát, ami időközben kihűlt, a nagymama pedig megfőzi a reggeli kávét a tűzhelyen. Nem sokára már mind együtt ülnek az asztalnál, beszélgetnek, történeteket mesélnek, terveket szűnek, de közben egyre nyilvánvalóbb, hogy valójában búcsút vesznek egymástól. Látogassatok meg minket máskor is, kéri a nagymama. Mindenek előtt te, Fridel, és a te júléd. Ne kelljen megint 15 évet várnom. Ígérem, nyáron megint itt leszünk, vágja rá a lány. Az ég mély ragyog, a hegyek fenkölten nyújtózkodnak a magasba. A hó pedig úgy szikrázik a reggeli napfényében, mintha valaki gyémántokat szórt volna szét a völgyben és a magaslatokon. A három fiatal lefelé indul az úton, de az első kanyarnál megfordulnak és visszanéznek a majorságra. Loéz és Rezi nagyi az ajtóban áll. A tető alatt az idős férfi keze az asszony vállára fonódik. Integetnek nekik, majd Loiz mond valamit a nagymamának, akiből szívből jövő nevetést tör elő. Még nagyon sok boldog évet kívánok nekik ide fent. Jegyzi meg Max, jó ég, Karin, jól megmossa majd a fejem, az biztos. Tegnap azt mondtam neki, hogy az ajándékozásra hazaérek. Ha legalább a hátizsákomat megtaláltuk volna, segítek megkeresni, vágja rá Fridel vigyorogba. Kivételesen. Csak azért, mert karácsony.